Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Jó reggelt, kedves hallgatóim! Hello everybody, itt van a Szabad Európa Rádió 7-es stúdiójából. 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövid a Szabad Európa Rádió jelentkezik az önakalázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal. Első számunk talán a nem kell a szovjet bilincs, nem kell a KGB bilincse, B.B. Gábor szerzeménye hangozon föl, de előtte természetesen Kötelező körök jó napot kívánok! Ez itt a Klub Rádió. Benne az Annó Budapest. Az önök a narrátorával, Pank Snedded Miklóssal. Ma a Szabad Európa Rádióról fogunk beszélni. Az elkövetkezendő két órában. Önöknek milyen emlékeik fűződnek ehhez a csatornához? Milyen fontos híreket hallottak onnan? Mit tudtak meg először onnan? Írtak-e levelet? Szívatták-e meg önöket azért, mert a Szabad Európának írtak München Postfach 62, hogy ezt mindig mondta Cseke László, ahová a kéréseket lehetett elírni, elír, e, de a vonat túlsó végén most itt van már velünk Benkő Zoltán Güzű, a CPG együttes, a legendás CPG együttes e, alapítója. Hello, Güzű, szia! Ja, Robi, szia, szia. Miklós vagyok, Miklós vagyok. Miklós, bocsi, bocsi Miklós, Miklós. Vagy Miklós vagyok, vagy Bárdi István a Szabad Európa Rádió hetes Szóval a CPG ellen 1980-81-ben indult egy per, talán közösség elleni izgatás, vagy izgatás miatt, vagy közösség megsértése miatt, mert hogy egy házkutatás során Szabad Európa Rádió felvételeket találtak nálatok. Hogy történt ez? Hát, igen, ez így történt, de nem házkutatás volt, hanem gyakorlatilag úgy zajlott le, hogy találkoztam pár haverommal a városba, Aha. és a találkozás után én kölcsön kértem az egyik őjük magnóját, meg a kazettákat is. Már fogalmam sincs, hogy az én kazettáim voltak el vagy kié volt. Tehát egy, egy, egy zaj nejlonzacskó mm -hmm. kazettával, meg a magnóval én elindultam az afelé. És este felé volt már. És odaértünk a panel lépcsőház elé, odaértem én, akkor a az szembe a parkoló, egyszerűen csak búm, egy autónak a reflektorát, <gül> rámvilágítottak, megálltam, visszanéztem, és kiugrott két civilruás nyominger az autóból, oda jöttek hozzám, és így mondták, hogy állj, igazoltak, igazolja maga. Uh -huh. És az igazoltatás során elkezdték persze átkutatni a táskámat, meg minden, meglátták a kazettásmagnót, meg a kazettákat, és akkor mondták, hogy Ácsi, ez, ki ez a magnó? Hát mondom, a haveromé, tehát én nem az enyém, nem. Hmm. Hát akkor ez, ők most lefoglalják, mert biztos lop. lopott. Lapot. <gül> lopott, igen. És akkor be is vittek a, a rendőrségre, uh -huh. ott ugye ezt, ezt nyilvántartásba vették, hogy ezt átvették, meg lefoglalják, meg minden és elengedtek, és akkor eltelt egy pár nap, uh -huh. és már pontosan én nem emlékszem, hogy kijöttek a lakásra, hogy milyen, mi történt, de tehát elindult egy ügy ebből, hogy, hogy belehallgattak ők ebbe a, ezekbe a kazettákba, és a nem tudom melyik kazettán, Pár szám egy-két szám után, az eleje után, uh -huh. a két szám között ott volt egy Szabad Európa szignál, meg elkezdtek rajta beszélni a Szabad Európa fölvétel. Volt valaki, ezt fölvett, ez nem az én gazdasámból, uh -huh. A nagy nagy basszony úgy kezdték a kihallgatást, hogy meddig voltunk ott együtt, mit csináltunk? Hát mondom, zenét hallgattunk, és akkor hány percre voltunk? Kiderült, hogy mondjuk két óráig voltunk ott, és akkor ez a kazetta elejétől mondjuk 68 percre volt, tehát akkor már belehallgathattunk. Uh -huh és megkerültek persze elő, így a, a az éve teljesen a, a nyomozás alatt és akkor már nem tagadhattam, hogy mi csak mondjuk 5 percig voltunk együtt teljesen összeállították az ügyet, hogy mi eljutottunk eljuthattunk odáig és mi biztos hallgattuk, hallgattuk ezt a Aha. Szabad Európa fölvételt Hát ez nem így volt, most megmondanám, különben már 30 év után, tehát nem, hallgattuk, nem hallgattuk, nem történt ilyen, tán azt a kazettát meg se hallgattuk. Mindegy, aztán az tisztázódott, hogy a, hogy a magnó nem lopott, jelentkezett a tulajdonosa, igazolta, hogy az az övé, nem vittem elő, azt odaadta, van is róla papírja, hogy hol vettem, minden, tehát azt megszüntették, visszadták, ezt a kazettákat lefoglalták, és utána ebből egy tárgyalás lett, amire a, a haraszti Miklósék le is jöttek, uh -huh. és ott végül is ö, gyakorlatilag ö, bizonyíthatóság hiányában ö, ne, nem ítéltek el, tehát bűncselekmény az történhetett, meg hogy ö, tehát ez gyakorlatilag nem irány, tehát hogy is volt ez a, ez az izgatás. Hát vagy volt a közössége ő, megsértése, az közösség, illetve az izgatás. Megsértése, hogy az igen, egyik az három öt, el... a másik ház nyolc. Így, így van, de mindegy, végül is fölmentettek, csak egy ilyen megrovásban uh -huh. részesítettek, mert hogy nem bírták bebizonyítani, hogy mi ezt hallgattunk. Uh -huh. Ez hogy az összes haverom be volt idézve, ez egy hosszú ideig. Ja igen, igen én akkor le is voltam sittelve, tehát három, három napot előzetes beültem, azt hiszem, akkor ültem, tán másodszorra, vagy valami ilyesmi. Tehát megpróbáltak minden módon, a szegedi rendőrség a politikai osztályról volt e, így szó, azért is figyeltek, tehát nem így a levegőből kaptak ki. Aha. Nem, akkor már figyeltek minket, és akkor próbáltak bármilyen módon egy ügyet kreálni. Ez, ez az első punkper volt Szegeden, vagy, vagy megelőzte a gázblúz? Ez volt az első. Az a, az a, a gázblúzból még csak, még csak iskolai kirúgások voltak, tehát abból nem született ítélet. Aha. És ez volt az első per, amikor már bepróbálkoztak elítélni, de még nem ítéltek el. Na jó, de azért tegyük hozzá, hogy ha van egy városban, Szegeden 30 punk, akit az összes rendőr ismer, akiket Igen. tudják, hogy a Széchenyi tér és a, a Kárlász dugonis utcán terközött dugonis terközött felalá járkálnak, akkor azért csak oda kell menni hozzájuk, igazoltatni kell őket naponta, leszedni a jelvényeiket és Igen. néhány telefonkönyve jól megpofozni őket. Van, így van, Tehát ez, ez zajlott folyamatosan, így van. Akkor már iskolából kirúgás is megvolt, meg ilyesmik, tehát ez Göző. már csak a következő fokozat volt. Güzdő, milyen volt a viszonyod a Szabad Európához? Azt tudom, tehát, hogy, így, hogy így, akkor, amikor így, elindult a, a komoly per, Erdős Péternek köszönhetően, igen. Eh, akkor azért arról bebeszámolt a Szabad Európa Rádió, tehát lehetett tudni azt, hogy, hogy ellenetek milyen eljárás folyik, lehetett tudni azt, hogy milyen ítéletet hoztak ellenetek, hogy bevartak benneteket két évre, de hogy te mit gondoltál erről a rádióról korábban? Hát figyeljön, hallgattam ezt a rádiót, én soha nem írtam nekik. Uh -huh. Már erről is beszámoltak, tehát erről a, az első rendes bíróságra eljutott ügyről. Tehát a, harasztiék utána ezt, ezt továbbadták, mert szerintem aznap este elhangzott, hogy mi történt Szegeden, és hát hallgattuk ott a zenéket, meg minden zavarták, tehát nem is tudom, este hat után bejött ez az iszonyú szerű, zavarás, amit már nem értett, tehát, hogy mi van, akkor ment át másik, frekvenciára, akkor ott is megjelent az zavaró hang a kommentél vissza, az, mikor már mindenütt szétcsúszott az egész, akkor lehagyottuk a kommentél. a francba de... az egészet, igazából de... jó, jó, legyünk őszinték, tehát a 80-as évek elején, hát most 79-80-81-ről beszélünk, olyan igazán jó nem szóltak a Szabad Európán, vagy nekünk tetsző hát zenék. Bibi Gábor szólt meg néha Dead Kennedys. Igen. Igen, amit amúgy nem, tehát elhallgattak, tudod, és akkor ott hallottad, és akkor azt eljött. Sokan hallgatták, különben, akinek ilyen rádiója volt, az mindegyik ott bele, -bele hallgatott, és akkor mondtuk a munkahelyen, fú, hallottad, mit mondtak, fú, Jernabil-ból szétment az atomerőműt. A... <gül> Igen, 1986. <gül> ja. Április ja. not great, not terrible. Ja, ezt ott hallottad először, tehát öt nappal hamarabb bemondták, mint hogy a ma elhangzott volna a rendes állami tévébe vagy rádióban. Jó, és aztán nem is szerepelt a rádióban? Szabad hát utána, utána már nyomták a zenét is, az enénket, tehát később, mikor már volt a nagyper, meg a lecsukás, meg minden, akkor már, akkor már megtörtént mindenféle információcsere, meg akkor már az Amnesty international is is felszólalt, azt is látták, meg mindenfélét. Uh -huh. És ja, az, én úgy... nem ismertem onnan senkit. Utána, amikor lecsuktak különben, én ültem egy szabad Európás tudósítóval együtt. Ne, vieskeny. Komolyan, aki beutazott Magyarországra, és ő, itt letartóztatták tartóztatták Tényleg? Komolyan, esküszöm már nevét Jó, nem jó, tudani. jó, hát most nem gondoltam azt, hogy Ez Nagyon régen Aha. volt, de egy, egy fiatal gyerek volt, sokat kapott, nagyon rosszul viselte ezt, egész börtön témát, egy Aha. szárkába voltunk vele egy ideig, nálam teszegettek, át, mozgattak, minden, és ö, emlékszem, mert tudod, őt kinélt nincs ember, uh -huh. és ott voltak különböző egy rakás ültünk mi együtt, és volt más német országi is, és akkor tudtak németül, én is ott tanultam németül, a segítettek, de ezek magyar, magyar emberek voltak amúgy, csak kinéltek. Szerepet játszott szerinted a magyarországi vállaltozásokban a Szabad Európa Rádió? Hát igen, persze, persze, persze. Szerintem igen, igen. Tehát ez egy elég progresszív dolog volt akkor. Üm, nyomták azt a híreket, amit amúgy nem lehetett hallani. Egy ilyen pozitív szerepet játszott uh -huh. szerintem Magyarország életében ez. Hát egy kereskedelmi rádiónál elengedhetetlen egy ilyen ki, interjú után egy kérdés, és mikor készül a következő CD-tek? Mi lesz a CPG-vel? Nem CD készül, hanem egy vinil. Egy Most vinil? Nem, vinil, így van, és megpróbáljuk rárakni a régi zenéket. Tehát a legeslegelső CPG-fölvétel. De ki készül, mit, amit a, a Így, meg, meg a bőr, meg a boly, meg Aha. ezek a nagyon régieket. A legjobb ezek felvételek voltak ezek az egvarász felvételek <gül> Én a cpi Éppen most katasztrofális <gül> ilyen, ilyen Kinyúlt polimersz aladokon van, amit egyáltalán értett. Tehát ezt még föl kell tisztítani, meg tenni, meg leírni egy papírra a szöveget, hogy aki hallgatja <gül> az, az, az egcsavacsát. Édes Péterem is az újság. <gül> Jó, nagyon szépen, köszönöm, hogy rendelkezésemre A legjobbakat találkozunk önelek. Sziasztok. Viszont szárnosz. 24 0693, illetve 2407953 93 Ez itt a Klubrádió benne az Anna Budapest, amely ma annak próbál utána járni, hogy az önök ö, emlékeiben, hogy él a Szabad Európa rádió. Írtak-e ennek a rádiónak? Hol hallgatták? Miként hallgatták? Milyen fontos híreket hallottak onnan? 1950 os szerepét hogyan ítélték meg a rádiónak? Csekelászlót hallgatták, vagy vettek föl zenéket? Szóval erről fog szólni ma az annó Budapest egészen négy óráig. Azt gondolom, jó, én elmesélem, hogy, hogy honnan van. Tehát az én családom az nem hallgatott Szabad Európa Rádiót. Ez ilyen, jó, hát nem tudom miért, nyilván azért mert, mert, mert nagyapám rendes bolsevik volt, másrészt meg a másik tisztességes katonatiszt, hogy, hogy ez így nem volt topik, hogy, hogy mi van a Szabad Európa rádióban. És aztán egyszerre bekerültem húdmezővásárhelyre, a Komócsin Zoltán vendílátőperi szakközépiskola kollégiumába, ahol ahol talán 79-80-ban arról beszélgettek a, az osztálytársak, meg az iskolatársak, hogy a Szabad Európa Rádió az éjfélkor bemondja a írásbeli, vizsgák, írásbeli érettségi vizsgák előtt, hogy mik lesznek a tételek. És arra emlékszem, hogy ott ültünk a, a harmadik emeleten a a negyedikesekkel próbáltunk mindenféle ilyen béna rádiókon rákeresni a 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon a Szabda, Szabda Európára, és vártuk azt, hogy na, majd akkor bemondják, hogy hát holnap Arany János, mit tudom én, mit csoda, Mórizs Zsibond, ez az, e, ezek lesznek a tételek, a hallgatók kapják össze magukat, és az elkövetkezendő néhány órában próbáljanak meg felkészülni. A, az érettségire. És az volt az érdekes, hogy hogy sikerült befognunk a Szabad Európa rádiót, és és így hallgattuk El, elérkezett az éjfél, ugye lement a, a klasszikus szignál, majd lement a, a a fontos duma, hogy a Szabad Európa rádió egy független rádióállomás, amelyet a magyar egy, az amerikai egyesült államok kormánya finanszíroz. És akkor vártuk, hogy na jó, de hol vannak már a tételek? Hát azt mondjátok, hogy most arany vagy Móric, vagy micsoda, és azt nem mondták be. Úgyhogy fölöslegesen eh, eh, hallgattuk éjfélkor rádiót. De volt olyan hallgató, de volt olyan hallgató, aki nem fölöslegesen hallgatott Szabad Európát. Halló, jó napot kívánok! 2407953, 2406953, illetve 06303030953, Annó Budapest Szabad Európa Rádió. Halló! Halló. Jó napot kívánok! Köszönöm, János Könyv, Az a helyzet, hogy, hogy én, ahogy ön mondta, nem nagyon hallgattam a, ezt, a, ezt a, hogy mondják, Szabad Európa viszont a, a környezetemben igen sokan, és, és ezzel az mk 23 as típusú műanyag, műanyag Damival vezérelt, magnefotonon tudtak felvételeket készíteni. Ha jól értem, a hordozható diszkorról hogy... beszél. Hogy ezt mondani? Hogy, ugye úgy azt az MK23-at hívták hordozható diszkónak, ami. Amilyen... Hát ez, ez rózsaszín volt. Rózsaszín, azt nem hát, tudom. Ez Frankom és olyan szinten uh, Damiola lett, Na te lehetett látni, hogy a dami, de Ott működik a Damiola, tehát ez nem volt meset. Ne és ezzel lehetett felvételt készíteni, mert ez 1970-es évek vége, uh -huh. sőt, inkább közepette mert akkor 76-ban végeztem a nyolcat, tehát 75-75 magassága van, 76 -t. Akkor akkor voltak ezek, és, és a, voltak olyan, akik nem sportoltak, tehát én, én, én sportoltam, tehát reggeledzés, délodányedzés, uh -huh. nekem nem volt időm erre a dologra, viszont voltak olyan, akiknek volt, és jóba voltunk, és hozták a zenéket, tehát olyan, hát annak idején, a azt nem a, nagyon lehetett hallani a Magyar Európán, de mindenféle mást, amit, amit 75-ben kim voltunk NSZK-ban uh, uh -huh. versenyezni, és, és, és mondta az egyik lány uh, sporttársam, hogy ezt figyeld meg, ez a boni em ezt, ezt már a szabad Európa lenyomta. Uh -huh. De ez mondom 13 és, tehát, hogy mondjam, mindenféle szinten hallgatták az ismerőseim ezt a, ezt a dolgot, és ami, ami igazán fontos ebben az egész dologban, apám, apám ezt eljárás volt. Nem azért, de ő hallgatott rádiót, de mondjam, reaktív volt, hogy nem vette fel a százas nervörös. És én, én, hogy mondjam, amikor. Háló? Jó, mert bele bocsánat. Tehát. Semmi baj. Semmi olyan az, az igazság, hogy ezt, ezt komolyan gondolta. Hát munkásunk 9. kerületi munkás ember, és az 1980-ban, az amikor engem a Lőrei Kára, Kára, a gimnáziumból esti tagozatról kirúgtak, mert politikailag nagyvisszatlan, és szocialista elkörcsek nem volt megfelelő a magatartáson, mert a papír van. Uh -huh. Ezek mind annak a következményei, hogy, hogy azok az ismerőseim, azok hallgatták ezt a, ezt a rádiót. És nem apám mondta el, aki, aki igen reakciós volt, hanem uh -huh. az ismerőseim mondták el. Az, az akkor osztálytársaim nagyon jó kis csapat volt, hogy, hogy, hogy hogyan állnak a dolgok. Hát én nekem még akkor közön nem volt. Még a korsportálásm volt. Még akkor búvár voltam. Tehát a lényeg, hogy, hogy én, nem, én nem tudtam ezeket, de mindig kaptam az infót. Ez nagyon jó kis infók voltak, és ezért érdemes volt figyelni. De, ez, ez van, de, ez de van olyan, a, mondani, de van olyan ami, ami, ami. De van olyan, ami, amiről pontosan tudja azt, hogy, hogy a haverok mondták, hogy ezt a Szabad Európán hallgatták. Minden, minden, ami lenne volt tulajdonképpen ezt is volt. Ők nem nagyon hallgatták okosult rádiót, tehát nem voltak híresek erről. De olyan politikai hír volt, amit onnan tudod, meg, vagy a barátaink keresztül? Nem nagyon. Tehát azért Aha. a nem nagyon foglalkoztunk. Tehát azt tudtuk, hogy van a kár, meg van ez az egy választásos rendszer, de nem igazán foglalkoztunk. Mint ahogy most is szerintem a mai fiatalok is olyan szinten csak a, a, a mai maguk életével foglalkoznak, és nem azzal, hogy mi történik. Mert, mert egyszerűen nincsenek rászorulók. A, fia, a fiatalok voltunk, erősek voltunk, bármi történhetett. Hát bármi történt is, de mi ez, ez nagyon kevés közünk volt. Nekünk. Hát az, az volt. És uh vajon -huh. egy, egy pillanat még, ami nagyon fontos, hogy 1978-ban uh -huh. elindult a magyar zenei élet olyan uh -huh. szinten, hogy a hobó, a földes rászló hobó, az királt a... a, a a, ami most ilyen ezé, Fideszes valhé, tehát a, igen, a, igen, a igen, igen, igen. Barba, és, és ott elkezdte Rolling Stones, amit hallgattunk tulajdonképpen, tehát ezt kaptuk miért a Rolling Stones dolgot, csak nem értettük, mert ugye angol nyelven volt. Uh -huh. És a klient is lefordította nekünk, és elkezdődött ez a, ez a, ez a, ez a, ez a ez nagyon jó kis korszak, amikor a hobon nekünk meg, megengedte, hogy ezt mi értsük. És ez, ez a, hogy mondjam, a Szabad Európa hogy mondjam, segítségével, szerintem segítségével, szerint. és nagyon jó volt, akkor még az Edda is nagyon jó volt, meg, a, meg, meg, hát, meg, a, meg hát a óvó, az még mai is etalon, hát ő, ő, ő ugye könyvet is ért előad, mely, szerintem arról is tudna írni könyvet, a, hogy, hogy milyen volt a Szabad Európa Rádió, szerintem is tudnak. Ez nagyon érdekes kérdés, mert, mert, mert ugye nagyon ellenmondásos hírek vannak, különösen így 20-30 évvel a Szabad Európa bezárása vagy, vagy működésnek befejezése után a rádióról. Tehát engem az is érdekel, hogy, hogy, hogy milyen volt mondjuk a Magyarországi szerkesztőségben dolgozni, tehát azt tudom, hogy Tar Péter, aki a, nem nem volt, a, a hírtévének volt a hírigazgatója, ő is a Szabad Európa Európánál kezdett, a Bajcsi Zsínszky úton volt a, a szerkesztőségük, és talán még arra is emlékszem, hogy akkor, amikor a Szabad Európa Rádió megjelent Magyarországon, akkor a két Ribánszki, a Szabad Európa illetékese, illetve a, az egyik ilyen <szerzőségű> szélsőséges kommunista párt illetékese, találkozott egy, egy rendezvényen, és bemutatták őket egymásnak, de hogy, hogy, hogy az emberek mit gondoltak erről, és miért volt fontos, miért hallgatták. Elmentem egy haveromhoz, és csak úgy láttam, hogy a, a, a szülei, azok ülnek a konyhában, és halkanzi a rádió, tehát, hogy, hogy náluk folyamatosan a Szabad rádió ment. És aztán neki is volt, a, volt az életemben egy Semmi szakasz. Van. Igen. De én azért maradtam kérdő az egészből, mert én egyzésre jártam. Tehát, de ja, hát egy a sport sportos fontosabb, igen, ezzel maximum sem és én Nem értem. tudtam ezeket követni, viszont voltak akik igen, tehát akik nem, és jóban voltunk, és ők túlták. tehát annak idején, tehát hogy mondjam, ez az MK23 nagyon megragott, túl a színű volt, és azon hallgattuk a, a az olyan boni emmeket, meg, meg a, meg amit én nem is szeretek nagyon képen, mert én, én nem is de el mert 72-73-ban már hallgattuk az osztokai tokői koncertet. De uh -huh. ugyan nem, nem, nem eh, hogy mondják ezen az mk 23 a kicsivel jobb kazettás magnon, ott volt a, a, az íz melléletére, és akkor hallgattuk. De, de attól megjöttek ezek, ezek a zenék, és, és mondom 75-70, 75-76-70 évben voltunk kint a és és az ott minden, ott Csabi Csekert plakát volt, és ezek eljöttek, tehát ezek, a, ezek eljöttek a, a, a, a kis gombóz, gombóz a, a zenei, zenei közösségünkben. Nagyon jó volt. Tehát ez nagyon jó volt. Ezek a barátságok már eltűntek. Sőnöképpen itt 60 felé közel el, el volt, eltűntek. Tehát mindegyik szélszólalott. Őken ilyen szélszólalás volt. Köszönöm szépen, én hogy elmesélte ezt. Én, én örülök, hogy beszéltem. Megtisztelő a hívása, viszonthallása. Minden jót. 24.06953, illetve 24.07953, Ez itt a Klubrádió és benne az Annu Budapest, amely ma a Szabad Európa Rádióval foglalkozik, illetve hát azt próbálja kideríteni, hogy, hogy önök mit hallgattak ott, miért tartották fontosnak, melyik műsorok voltak például a fontosak. Talán emlékeznek a Gondolati erre? Talán nem, a Gondolati Jelkos Útrádió, most vissza az egész. A Gondolati el, Györfi Miklós és Szénási Sándor elnézést kérek, ez most egy baki volt, de hogy hogy is hívták kaszalásztó műsorát? gondolatforgató forgató? Talán, talán ez lehetett a címe, vagy ott van Zsille Zoltán műsora, a munkavilága, és hát ott van, majd mindjárt megkérem Rózsa Egyi Gábort, mert hogy ma ő irányítja a pultot, hogy halász elő a Happy Days are here című örökbecsű klasszikust a reggeli gyors mappájából, mert bányász -Kató Rómából az elengedhetetlen színfoltja volt minden rendes magyar ember reggelinek. Haló jó reggelt! Kívánok! Jó, jó napot. napot kívánok, uram! Jó napot! É, engem hall, engem Lajosnak hívnak. Úgy Lajos, hello! Igen. Na, az a helyzet, hogy én technikai dolgokról mondanák, illetve De hát jó. közvetlen benne voltam, nagyon érdekes találkozása volt ez a keletnek és a nyugatnak, ugyanis én az úgynevezett Egyesültizzó tungszra, most már g nek nevezik a külső Vációti generállalban, nagyjárban nagy dolgoztam, uh -huh. lent a földszinten, a Duna fele néző ablakkal ott a vízműfele, és hát ott elektronikai elektroműszerész, akkor még csak elektroműszerész, szakma létezett, hát ott husiban rengeteg-rengeteg kis zseb- és táska rádiót meg nagy rádiót is ott javítgattunk kollégáknak. Uh -huh. Be tudták hozni, ki tudták vinni, és nagyon érdekes módon ott olyanak voltak a vételi viszonyok, hogy akármilyen leszapált rádiót hoztak, és meg akartunk győződni róla, hogy egyáltalán valamennyire is életképes a szabad Európát kerestük. Ott tökéletesen jött. Uh -huh. Nem itt, komoly. Ráadásul Azért mondtam, hogy a kelet és a nyugatnak az érdekes találkozása, mert a, a szovjet ágyuknak nagyon klassz, rövid hullámú sávjaik voltak. Igen. Több sávosak, nyújtott sávos, nagyon, nagyon jól ki lehetett Nem nem kellett kiszaszterolni. Tehát mondom, hamarabb jött, mint a kosut. Habár a kosut az egy közép hullámon jött. A, ő, a Szabad Európa, meg a rövid, rövid hullám, Igen, 15, igen, 19, 25, 30, 21, 41, 41, 49, igen, igen. 25 31 41 igen, Mindet, <coughs> már én se tudom föl nem tudom. És hát eh, volt ez a Forgó Színpad nevű műsor, ami nekem nagyon tetszett, csak nem tudom, hogy abban volt technikai dolog, mert hát ott, ott el nem tudtuk képzelni, hogy mondja, hogy hát kábeltelevízió, és akkor 50 csatorna, meg 90 csatorna, meg majd oda fog ez fejlődni, hogy nem kell elmennünk a színházba, mert ugye a színházba vannak ipari kamerák, és akkor szépen onnan majd lehet nézni színházi Aha. előadást, úgyhogy aztán később ez már nem, nem a, azt sem ez már nem a Szabad Európa Rádión volt ez, hogy hát majd oda, olyan fokra fog menni ezzel a digitális technikával, hogy majd a e, autóversenyen, ha akarjuk, akkor bekapcsolunk a boxba, megnézzük, hogy ott mi történik, jó, hát, hát annyira, annyira előre, előre azért a... ők sem láthattak a jövőbe. Most <coughs> nem fogja jelenni, nem, akkor még nem volt a digitális technika. De olyan volt, hogy ilyen, hát ismerősök hozták ezeket a rádiókat. Volt olyan, amit a Soder -Kotro gép húzott ki a Dunából, uh -huh. behozta egy ismerős, nem tudom, kitől kapta, megváltuk, mint kiszárad, ez is egy szovjet rádió volt, azt hiszem Sotán mert a Bekapcsoltuk mi jött először a szabad Európa. Aha. <gül> ennyi ennyi lehet volna az. Jól érdekel. emlékszem én arra, hogy a WF rádiók. Uh, ugyan... ah, az a WEF 2040, igen. igen, a WEF sorozat. De, a, de az nem külön, kellett német külön külön nagyon... volt. Az nem kellett német rádió volt, a WEF? Nem, a WEF a szovjet volt. Aha. Nem, a szovjet volt ilyen. Ilyen, ilyen kattugos csatornártól én a régi televízióknak oldalt, igen, igen. Egy nagy gomb. És azt még most is szeretik a rádiamatőrök, mert át lehet hangolni rádiamatőr sábra. Mm. Úgyhogy én nem hangoltam ilyet át, de, de hoztak oda sokféle rádiót, mert akkor, amikor ott dolgoztam, akkor történt ez, hogy. Már nyugatról be lehetett hozni ilyen rádiókat, akkor át kellett hangolni az URH-t, mert volt a keleti urh az oírt. a nyugati az urh és hogyha itt akarták hallgatni a magyar Kossuth rádiót, Petőfi uh -huh. rádiót, meg a... Akkor át kellett hangolni? A, a, nem, a, nem a Bartók volt, volt még valami akkor át kellett hangolni. És akkor, akkor megnéztük, és hát jött a Szabad Európa, és a rövid hullám. Ön, ön, ön mit gondolta arról, amikor bekapcsolt egy rádiót, és a Szabad Európát hallotta? Én nem gondoltam semmit, már ott szinte természetes Mű, volt. Feladat Na, a, az a helyzet, hogy én tíz évig állandó éjszaka dolgoztam, Aha. és gyakorlatilag ez ilyen ülő műszerész munka, tehát ott nyugodtan szólhatott mellette. Egyedül voltam gyakorlatilag egy máshol, aki volt azért, aki csak azért volt ott, hogy engem vagyunk akar ütni az áram, akkor tudja, hogy mit kell csinálni. Mert egyedül nem dolgozhatott akkor de szabályok szerint elektromos dolgok ember egyedül. És akkor gyakorlatilag azt hallgattam, de nem a politikai vonalon, inkább a technikai dolgok érdekeltek. Akkor ne önhez nem érdekeltek. jutottak el az, azok az információk, amelyek arról szóltak, hogy hogyan és hol zavarják ezeket a hullámsávokat? Hát a, a zavarásról is tudnák mesélni, már most éppen Rákospolatán, az úgynevezett szülői házba. Ülök a intágyum, és itt van nem messze a szilaspatak, és mellette volt egy hatalmas, nagy zavaró állomány. Most, Hogy az konkrétan a, konkrétan a Szabad Európát zavarta el, nem tudom, hogy ez a gyerekkori emlék, uh -huh. mert ott, ott nagyon sokszor elmentünk, mint gyerekek, lementünk a szilaspatakhoz, ott Értem. bóklászni a patakba, szóval alakar no? fogni, még lehetett is és ott volt egy, egy zavaróállomás, biztos, be fog telefonálni, neki azt tudja, hogy az mit zavart, vagy mit tudom én mi. De ott, ott lehet, hogy a vételi viszonyok voltak szerencsések, ott a gyárba az ízóba, Hát az ott a Duna mellett van, lehet, hogy ott a Duna fölött tudtak eljönni jól a hullámok, a nem tudom. Ennyire nem vagyok benne szakember, de gyakorlatilag zavarás nélkül tudtam fogni ugye 70-es, 80-as években. Köszönöm szépen, Uram, Szép, hogy elmesélt Igen, az, tehát ez tényleg nagyon érdekes volt. Hogy jól, hoztak egy szovjet rágyot, Aha. bekapcsoltuk és első, a szabad, szabad európa van. volt. Azon Viszont hallásra. hogy életképesen. Viszont hallásra. Nagyon jó a műsorok. Megtisztel. Mindig, Köszönöm szépen. Átadom a szerkesztőnek. Néhány SMS, néhány komment a Budapest régi képeken Facebook csoportból. Rossz minőségben hallható óriási zenék mentek, kötelező időpontok voltak a Keddi és csütörtöki Bárdi István. Én szerintem Bárd volt. Bárdi István által vezetett rockzenei órák, én se addig, se azóta nem hallottam olyan profi szellemes lemezlovast, mint Bárdi zárójel Balog István, a magyarországi kollégáitól fényévnyire volt. Igen, hát ez az, amivel én mindig beköszönök, hogy Hello, everybody, Bárdi István vagyok a Szabad Európa Rádió hetes stúdiójában. Ez itt a délutáni rendezvú. Moszkva tornyáról lehulla vörös csillag jeligére küldjük most a Motorhead zenekar számát, illetve egy hallgatót, halló. Éva vagyok, azt, azt szeretném csak mondani, hogy édesapám hallgatta a Szabad Európai rádió Rádiót, és vele együtt én is hallgattam. Az 56-ra csak azt tudom mondani, hogy a papám akkor kikapcsolta a rádiót, amikor azt kezdték mondani, hogy imádkozunk érettetek. Az... Akkor, akkor tovább nem hallgatta tovább a Szabad Európai Rádiót. Nagyon, na, nagyon érdekes és fontos kérdést vett fel. Mert, mert nagyon sokan vizsgálták, nagyon sok tudományos kutatás szól arról, hogy milyen volt 1956-ban a Szabad Európa Rádió szerepe és nagyon sokáig a kommunista propaganda arról szólt, hogy, hogy harcra buzdított, hogy... Harc, azt mondja, hogy harcra buzdított, ő azt mondta, hogy harcra buzdított, illetve... De, be, jó, mellette bekelezen. azt is mondta, hogy imádkozunk, éreztetek. Ez azt jelentett, hogy Magy Magyarországot magára hagyták. Igen, ez igaz, mint ahogy... Hogy az is e, tévedés és hamis állítás, hogy, e, hogy a Szabad Európa Rádió azt sugalta volna, hogy jönnek a, az amerikai felmentő csapatok. nem, nem, semmi, enne, enne, nem ennek semmi ilyen értelme. Sőt, volt, mondom, igen. mérgesen kikapcsolta, és hosszú évekig nem is kapcsolta be. De aztán, amikor én hát már az én olyan 6-7 éves korom óta hallgattam, amikor hazajöttem, az iskolából apukám hallgatta uh -huh. a rádiót, és így hozzá is szoktam, nagyrészt tudom is, Vándor Györgyi volt a bécsi <gül> tudósító, bányászkató Czartó a római. A, a Most eszembe a londoni volt egy nagyon jó tudósítója, nagyon jó levelei voltak. Egy ő, magyar, a, hogy... Akkor volt a Vajda Albert, akinek megindul az agy agya, vagy valami ilyesmi című műsora, ami... Ö, egy ilyen ö, humorista, ő, a, ő a, gyakorlatilag egy nagyon sok újságírói szodzem volt a, a Szabad Európa rádiónál, uh -huh. ilyen volt a Vándor György is, aki szodzem volt. Úgy, ö, fele ö, három neheze a másik fele pedig, ö, hát ilyen jobb oldali, vagy szélső jobb volt. Akkor ott volt a Gallicus, akinek volt igen. Ö, minden héten, igen, vagy igen. talán azt hiszem, minden héten volt egy műsora, ő még Erdéből jött, és az, azt arra emlékszem tisztán, hogy, hogy ott a rádióba bemondta, hogy még az Adival dolgozott együtt. Igen. Aztán volt ugye a délutáni rendezvó, utána volt a forgószínpad, aminek ugye megy, péntekenként önöknél a zenéje, utána jött fél hétkor a világhíradó, ami nagyon nívós volt, tényleg nagyon nívós volt. Értem. Tehát ön, ön meddig hallgatta a Szabad Európát? Hát én egészen végig, aztán édesapám 75-ben meghalt, és utána is hallgattam a Szabad Európa rádiót. Nagyon tényleg nagyon nívós műsorok voltak. Eh, Nívolgáltatások hát, is, hát Aha. bemondták az igazat. Hát, Igen. hogy képzeljem el a helyzetet, ami. De abba... annyit kell mondanom, hogy, jó, hogy nekünk ebből semmi hátrányunk nem volt, mert Aha. apukám nem talán nem a legcsendesebben hallgatta a Szabad Európa rádiót, úgyhogy ez mi az első a emeleten az lakunk, a... lakunk és kinyitottam az ajtót, már hallgattam a Tiszán innen Dunántúz, az volt a Szabad Európa Igen. műs műsorának egy ilyen összekötő zenéje, és már ott lent hallottam, és hát semmi bajunk nem volt belőle. Aha. É, igen, ezt akartam kérdezni, hogy, hogy milyen volt ez a szituáció, az a helyzet, amiben hallgatták ezt a Sehenki rádiót? Szerintem tehát... az egész ház hallotta, hogy apukám hallgatja a Szabad Európa Rádiót. És nyilván ők is hallgatták? Hát nem tudom... Nem tudom már. Azt hiszem, hogy Kossuth 3-nak Mert azért nagyon nehéz. Ezek a hullámsávokon ám nem tisztán jött be az adás. Nem, nem, nem állandóan nem Nagyon nehezen lehetett. Nem, akkor már állítólag nem zavarták, azt mondják. A 70-es, 80-as mm -hmm. években már itt Magyarországon elég stabil volt a kádárendszer ahhoz, hogy ezt megengedhesse magának. Hát, vagy igen, vagy nem. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívott. Én is köszönöm, hogy meghallgatott. Kész viszonthallásra. viszont hallásra. 2406953 2407953 hallás. 24, 3, 24 07 3, és 49 méteres rövid hullámon, itt a Szabad Európa Rádió, az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Panksna Ded Miklóssal. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó csok. napot kívánok! Én vagyok a vonalban? Igen, ön, ön, ön. Uh, Cseke László Judit vagyok. vagyok. Jó napot kívánok! Én uh, tulajdonképpen csak egy rövid uh, dolgot szeretnék mondani. Nos. Én akkor 56-ban 5 éves voltam, és uh, a nagymamámnak az egyik unokája diszidált. Mm -hmm. És én arra emlékszem nagyon tisztán, hogy minden este ott ült a rádió előtt, mm. a Szabad Európa előtt, mert azt hiszem, a kereszt bemondta a listáról a neveket, akikről tudtak. Akik kiértek szerencsésen? Igen, igen, és, és minden este azt várta, hogy bemondják az unokája nevét, uh -huh. és arra emlékszem, hogy hát ez füges problémát is okozott, mert megmémult arra az időre. A kérdés az, hogy Happy end zárult-e a történet? Hát végül is megtudta, hogy szerencsésen ott van, igen, és aztán 60-as években valamikor volt egy ilyen, ö, ö, hogy nincs amikor visszengették őket, és akkor hazajött. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. tehát amikor mentesítették a... a, a igen, 61-ben azt az hiszem, Az illegális miatt. Igen, igen, igen. Úgyhogy én erre emlékszem, mert 5 éves voltam, úgyhogy ez egy elég nagy uh, trauma volt neki. Elhiszem. Igen, és hát a lényeg az, hogy sokakról tudtak, és, és bemondták a neveket. Ön nem, figyelte. Ön nem lett Szabad Európa Rádió hallgató? Hát én még nagyon kicsi voltam akkor, és aztán hát aztán eltehet néhány év. Uh -huh. Igen, hát erre már nem emlékszem, hogy, hogy végül is hol hallgattam. Arra, mintha emlékeznék, hogy valamikor 11 2 éves koromban, 60 akárhányban, a beatles mint ha hallottam volna ezen <gül> a rádión. Jövön. Igen, igen igen de úgy külön másra nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott és elmesélte é. ezt a történetet. Nagyon szívesen. Kezdjük csak a visszaszólásra. 24 2406953, illetve 2407953. SMS-t a kedves hallgatók a 06303030953-ra írhatnak. Árulják el nekem, hogy Mit hallgattak a Szabad Európán? Mi volt az a hír, amit onnan tudtak meg először? Nyilván a Csernobil az valóban egy, egy olyan esemény volt, amikor így lehetett tudni azt, hogy a Szabad Európa Rádió megelőzte a, a magyarországi e, tömegtájékoztatást. De hát nyilván vannak más események is, hiszen 1950-től működött, ha jól tudom, a Szabad Európa Rádió, és aztán ugyan nagyon sokáig még Magyarországon is. És ha nem vigyázunk, akkor még visszatér a Szabad Európa Rádió Magyarországra, és lehet ismét hallgatni. Halló, jó napot kívánok! Jó napot, Horváth István vagyok! Üdv! Az jó az napot kívánok! Én édesapám, az én édesapám a honvédségnél dolgozott a 70-es és 80 es években, Uh -huh. A tétlényi felsikon egy troposzféra rádióállomáson. Hol, és bocsánat? Gyerek... A tétlényi fensikon Tétlénnyi volt a... értem, értem, értem, értem. Egy troposzféra adóállomáson, uh -huh. ez egy nagyon érdekes történet, hogy miért, de gyerekként voltam az apámmal többször lent, és ott éjjel napban a Szabad-Európát hallgatták. <laughs> Már mi nem hivatalosan, hanem Aha. úgy személyekig, magánügyből e, kifolyólag. És hát nekem ez az emlékem a Szabad Európáról, hogy erről nem beszélhettem a osztálytársaimnak, a házbeli lakotása segítségével, ott az apám még néhány napra azt hallgatták. Igen, az a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy egyébként miért hallgatták az emberek a Szabad Európát? Tehát, hogy miközben folyamatosan arról hát. szólt az, az itthoni kommunikációja, a Szabad Európa rádió hazudik, manipulál, félrevezet, és a többi, és a többi. Az hát az a mai életünkből is, hogy amire nagyon kiabálnak, az nem úgy volt. De és szerintem itt az izgalom, a zeme, apemegy muzikális, hogy szerette azokat az zeméket, amiket legálisan gyerből fizetésből nem emberként nem nagyon tudott megvendni magának. Uh -huh. A hírek egyáltalán ugye a, a horizont ott tágította az esetleges, ott az információ független attól ez valós -e vagy sem, más véleményeket hallottam. Igen. Egyébként hozzá kell tegyem, hogy apám nem megjelződéses sem, tehát kiszolgáló volt, hanem ő e, vonalon végzetése ezt a végzettséget használta, ki a honlítségből, tehát nem előjel volt, munkahelyként közelte az egész. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kulcsmondat hangzott most el, hogy, hogy más véleményt lehetett hallani. Így van. Tehát hogy jó, volt a komcsis cucc, amit lehetett hallani a Kossuthon, a petőfin és a harmadik műsoron, de hogy. hogy jó, tehát azért lehet tudni azt, hogy, hogy amikor éppen nem Panx de Miklós voltam, hanem, hanem, mit tudom én, pálinkás Róbert a 80-as években, akkor, akkor én rengeteget idéző kezdők, rengeteget szerepeltem a Szabad Európában, hiszen az Enkoni csoport meg azok a mozgalmak, aminhez tartoztam, azok népszerűek voltak, és valóban Kassza hetente beszéltünk, és éppen minap merült fel, amikor az Ésségsztrájkról beszélt Dési János Elbert Mártával a Fekete Doboz videófolyáról ja, egykori szerkesztőjével, hogy, hogy amikor volt az Ésségsztrájk, akkor ugye ott ültünk nyolcan, és, és hát folyamatosan hívtak bennünket, és általában én ültem a telefon mellett, és én, én kaptam, kapkodtam fel a telefonokat akkoriban még más minőségben, tehát Pálinkás Robert minőségben, és hogy nagyon népszerű volt ez a, ez a dolog. Tehát a Szabad Európából lehetett mindent megtudni. Például Szent Iványi Istvánnak egy interjúja, a Dialógus békecsoport alapítója volt István, azt később szdsz politikus, később liberális politikus, mindenki ismeri, volt nagykövet is, és eh, amikor az Istvánnal készített egy interjút a Szabad Európa Rádió, magáról a Dialógus békemozgalomról, az biztos, hogy a 80-as évek elején, 80-82 lehetett talán, eh, 20-30-szor leadta a Szabad Európa Rádió, tehát mindent megtett annak érdekében, hogy, eh, a, hogy mindenféle mozgolódásról, ami, ami nem hivatalos, eh, és egy kicsit eh, illegálba, vagy a föld alól jön, arról tájékoztasson. Hát Biztos így volt, én gyerekként annyira nem voltam ezért kérdem, de, de egy érdekességet mi talán, hogyha elmondhatnék azzal az időszakkal kapcsolatban, az én édesanyám testvére teljesen legálisan települt annak idején a uh -huh. és, és gyerekük nem lévén én voltam a gyerekmúltról, és folyamatosan kültenek a lemezeket ajándékként, uh -huh. és nem érkezett el hozzám soha úgy hangul meg hogy az kibontva, lejátszva, megkarcolva, és engeltelen volna, holott, holott pedig ők akkor ott egy újat, tehát soha meg nem használtatott, vagy le nem ott igen, igen, igen, igen, egy, most egy most úgynevezett novicento. Novi, úgy, na, igen, na, ezt a szót vannak, van, na, a Ugye, mi Hát igen, mondták, ilyen noviccentó. Tehát így, a, ba, a vadi új kifejezés, igen. Így van, így van, így van, így van. Tehát én, én volt egy film, talán emlékszel rá, a gyökerek film, hogy gyökerek című film. Hogyne? És én megkaptam ennek a zenét mm -hmm. Bakkerisztem. Ez egy nagyon jó üzenet, és nem, nem tudtuk lejátszani az egyik oldalt. Tehát az ilyen drótkefével átkezdték. Hihetetlen. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha nekik nem jó, akkor legyen másnak is rossz, legalább. Igen, és ráadásul igen. egy mozzarat el tudták rontani, és most finom, egy finom kifejezést használtam a más szórakozásra. a a Aha, értem. Hát köszönöm szépen, uram. Viszont hallásra. Viszont hallásra, ezt Köszönöm szépen. 2407953, illetve 24 Önök kértek-e számot például Cseke Lászlótól, Ekecs Gézától? volt te titkos jeligéjük, amiről aztán tudták, hogy azt csak önök találták ki, és azt bemondták ebben a rádióban? Én akkoriban mindig, jó, de hát hogy, hogy jövök én ahhoz, hogy, hogy elméleteket találja ki? Tehát, hogy mi, mi mindig azt hittük, hogy ezek a jeligék, ezek egyfajta ilyen kódolt titkosszolgálti üzenetek Magyarországon működő amerikai ügynököknek, tehát ezzel próbálnak üzenni a Szabad Európa Rádión keresztül, hogyha elhangzik egy jelige, és elhangzik mellé egy szám, akkor az azt jelenti, hogy figyelj, ügynök, rajtad vannak a komcsik ideje, télakot venni. Ha már az előbb szóba kerültem a nagycsentó szó, akkor a télakot venni és idevaló. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Illés Lia vagyok. Kezdj, csókolom! Uh, körülbelül a 60-as évek közepétől természetesen én is hallgattam a Szabad Európa zenés műsorait. Uh -huh az igazi meglepetés nekem az volt, amikor 70-es évek elején, 71-72-ben, ezt már nem tudnám megmondani, a saját cikkeimet hallottam a Szabad Európa Rádióban. Ugyanis én fiatal kezdő újságíróként egy üzenilapnál dolgoztam, uh -huh. és két cikkem volt, amit ők Fogalmam nincs, milyen úton, módon átvettek. Az egyik a javszerről szólt, és emlékszik erre a cégre. Ugye persze, a persze, persze, persze, persze, persze, persze. Nagyon sok egy, egy kritikus hangvédelő írás volt. Javszer arra fot. Már a címe is az volt, hogy ront vagy javít, uh -huh. kérdőjellel. És a másik pedig, miután én a sütőiparlapjánál dolgoztam, uh -huh. a másik pedig, Herdverőkről szólt, tudom, <gül> tudja mi ez a nem, herd, nem. ez a, a kemence szeneke, az ]ja. és az, hát mit mondjak, mint egy, mint egy földes padlót időnként újra kellett Értem. Eh, igazítani, Aha. kiavítani, és ez egy iszonyatos munka volt, borzasztó, kemény. Hőségben, sötétben. Hát szóval egy ragmunka volt. A pékszakmából egy, most... egy Pék szakifejezést ismerek, a virgolást. Virgolást? Igen. Na, szóval ez a két kritikus cikkem került ki. Hozzájuk, nagyon uh -huh. fogalma fura... nincs. Milyen úton, módon valaki kiküldte. Nyilván feltételezem nem olvasták a budapesti... Zemi lapokat. Uh -huh. Minden esetre kijutott, és, és többször is. Hát ugye ismételtek műsorokat. Igen, igen, igen, gyakran. Én is úgy hallottam egyébként, meg nem pont uh, a rádiónál ültem, amikor beolvasták, a ismerősök vagy kollégák szóltak, hogy ha, hát a te tetszik te hallottuk. És akkor az ismétlésnek meghallgattam. Hát aztán egy ideig úgy azért vártam a tájékoztatási hivataltól egy udvarias telefont, hogy fáradnék be hozzájuk. Azt el is nem, hiszem. Nem igen, igen. Igen. Jó. Mondjuk azt, hogy, hogy ön nem érezte a következményét, de azért én élek a gyanúperrel, hogy ha önnek volt személyi lapja, Uh, újságíróként valahol, akkor biztos, hogy felkerült rá, hogy az öncikkét a Szabad Európa Na, Rádió ez elég, ismertette. Ez elég valószínű. Ettől függetlenül ezt követően még egy 30 évet a pályán töltöttem, és háborítatlanul tulajdonképpen. De lehet, hogy a félszemük azért úgy rajtam volt. És mit gondolt akkor, amikor meghallotta, hogy az öncikét a Szabad Európa Rádió felolvassa? Hát nagyon meg voltam döbbenve, mert hát azért azzal tisztában voltam, hogy hogy az nem életlen, hogy a Szabad Európa Magyarországról és mindegy kiírta és hova írta, én kritikus cikkeket olvas be. Igen. <síns> Azon az, hogy melyik műsor lehetett ez. Fogalmam nincs Aha. már. Sajnos erre már nem emlékszem, hogy, hogy mi lehetett, melyik műsorblogba férhetett be ez. Nem volt nekik valami lakszemléjük, valami de úgy, De volt, de volt, volt, biztos, hogy volt, igen, igen, igen. Na, igen. gondolom, hogy, gondolom hogy, hogy akkor egy ilyen sajtószemleszerűségben. Megmondom, tehát ott El volt... Soha nem vették fel a kapcsolatot, tehát én személyesen soha velük nem kerültem kapcsolatban sem, hogy ők kerestek volna sem, úgyhogy én őket. Teljesen ártatlan voltam az ügyben, leszámítva, hogy megírtam azt a két kis cikket. Értem, gratulálok hozzá. Hát, ugyan, köszönöm, régi történet, de jó volt elmondani. Tisztelt vele, köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy meghallgatott. Később van viszontlátásra. Kellemes napot, viszont 2407-953. 24 a virgolás, azaz, amilyen módszerrel gyurad a tésztát gömbformára, azt hívják annak. E, egyszer amikor a Debreceni Pékek sztrájkba léptek, akkor Magyar a újságírójaként lementem hozzájuk, és akkor hallottam ezt a kifejezést, és onnan tudom, hogy, hogy mi a virgalás, De hogy ma a Szabad Úrpa Rádióról beszélgetünk. Halló, jó napot kívánok! É, szervus, Herendi Péter Dunányban! Hello Márságy Péter, van. tudom, tudom é. ki vagy, hello, elemond. Igen, oké. Okay. A múlt hetihez van még egy kiegészíteni a vinilekhez. Igen. Etilénk nagyon szépen lehet tisztítani a lemezt. Hát, ezen, ezen tudod, hogy, hogy mindig ment a, a cirkusz, hogy most akkor a lenkó eh, eh, lemezmosóval, ha lemossa az ember, akkor utána folyamatosan mosnia kell, mert hogy tönkre megy. Nézek Rózságyi Gáborról, hogy biztosan pontosan tudja, hogy, hogy miről beszélünk. Szóval, uh -huh. hogy tudod, volt egy ilyen kis, eh, eh, úgy nézett Igen. ki, mint maga a lemezjátszó eh, karja, egy olyan kis eszköz, amiben folyadékot töltöttek, és akkor az lemosta a tűt a le most a lemeszt a tű előtt, ez a Lenkó nevű Ilyen. cucc, de hogy, hogy nagyon komoly viták folytak arról, hogy akkor utána karcos lesz, rosszul szól, vagy stb. Jó, ez csak kiegészítésként. Szabad Európa Rádió. Na. Hát én rengeteget hallgattam, tínézserparti. Hát <gül> a hallgattam. zene, a zene, a zene. Tínézser party. Ez, ez men nálunk állandóan, illetve még egy rádió, a Luxemburg Rádió, mert ott is nagyon jó zene volt, de ugye a Luxemburg az angol nyelvű volt, ez pedig magyar nyelvű, és még egyre emlékszem a sok hallgatás közben, hogy voltak ilyen levél üzenetek. Igen, hogy igen. XY Amerikából üzent a, a, a Jutkának, meg a Petinek. Meg a, igen. És akkor volt, voltak ilyen üzenetek, amik, amik hát, hát ugye, aki nem volt be, beavatva, most így mondom, hogy nem tudta, hogy kinek hogyan szól, az, az a, a, meghallgatta, aztán elfelejtette, uh -huh. De voltak ilyen üzenetek, amik, amik eh, engedent úrom meg. Hát főleg 56 után, a, a diszidálos korszakba amikor elhagyták az országot, igen. akkor így tudtak üzeneteket küldeni. Milyen furcsa De a ez, tehát bevezethetni, a, bevezethetni a klubrádió is azt, hogy, hogy időnként üzen embereknek, és akkor az emberek csak azért hallgatnák, hogy hát, ha nekik üzen valaki. É, é, igen, kívánok. Terendi Péter gyere... vagyok, üzenem Pank no Miklósnak, hogy, hogy térjen vissza a futópástra. Igen, mert, igen, mert, igen például. <laughs> Oké, okay. jó a műsor. Megtisztel, köszi. köszi. Csau. Jó, szervus, szervus. 24 06 95 3, 24 07 3, 41, 49 méteres rövid a Szabad Európa rádióra emlékezünk. Halló, jó napot kívánok. Halló. Üdv. Jó Lávó, napot kívánok, halló. tessék beszélni. No, hát csak azért beszélek, hogy még annak idén 1961-ben ipari tanuló voltam egy rádiomisztő fűzletbe, uh -huh. és ott más szakmányban Alakítottunk át néprádiókat olyan, ahogy lehessen rajta fogni a szabad Tényleg? Rádiót. Igen, igen, rengeteget. Úgyhogy ilyen a... tudja. Ez illegál voltó volt a, volt a kosut Petőfi. Igen, igen. De hogy ez. Ez engedélyezett tevékenység volt vagy? Ne. Hát bejöttek. A, ez a Hernád utcában volt egy nagyon kedves ütlet, nagyon uh -huh. normális főnökkel, mert csak megkérték, átalakítottuk. Volt rajta a Szabad Eropa Rádió. De azt mondták, hogy Szabad lett... Elterjedt a környéken, el, és soha nem szólt érte senki se, hogy, hogy be se jelentettek minket soha. Mit kell csinálni, e csinálni az áthangoláshoz? Hát egy forgókonnerzátot kellett beleépíteni, és tekercs. Aha. És akkor az övéd hullámot tekercset adtunk, és ahhoz adtunk, egy forgó, akkor rövid hullám jött rajta, és azon ki lehet kergetni a, a Szabad a Rádiót. És... Itt, hogy, eh, eh, de sokat csináltunk, úgyhogy azt hiszem, hogy nem, nem, nem is tudom, hogy soha nem gondoltunk bele, hogy ez nem lehet. Rövid hullámra megcsináltuk a rádiót. És kész. De nem azt, halló, halló. Mondták, a kedve, de nem azt mondták a kedves kuncsaftok, hogy jó napot kívánok ez Szabad Európát, nem, örök a hanem, hogy csak akarja, rövid hullámról. Nem tudtuk, hogy mit akarnak. Jó napot kívánok. Még egy vetületét elmondanám okay. a Európa Rádiónak, hogy Legye. én elég sokat mi jártam a külföldre, már 60-as évektől, uh -huh. és uh, a Híreket külföldöt Jugoszláviába, Görögországba is a Szabad Európán tudtam hallgatni, a magyarul, uh -huh. ott beszéltek magyarul. De még egy eh, hogy mondjam, megrázó élményem volt. 1972-ben itt Münchenbe hallgattam a Szabad Európát, amikor bevonták az a, a, a olimpián történteket a Fekete uh Szeptembernek -huh. a igen, igen, igen. És, és még be is keveredtem véletlenül az olimpiai istoriumra annyira figyeltem a rádiót mert aztán kijöttem de az azt mondom, a Szavad-Európán értesültem arra, hogy mi történt a morpülnő olimpia idején látja, hogy pont, pont erről voltam kíváncsi egy, egy, igen, igen, igen igen, folyamatosan hallgattuk a szabad eitemista koromban is hallgattam de mondom, de azt, hogy, hogy rengeteg rádiót már a szabad európára az, az nagyon jól emlékszem rá nagyon szépen köszönöm, köszönöm uram, hogy elmesélte ezt, ezt. Viszont hallásra. óra lesz néhány perc múlva, néhány másodperc múlva. Hírek jönnek itt a Klubrádióban, utána folytatódik az Anno Budapest, amely ma a Szabad Európa Rádióval foglalkozik, illetve a Szabad Európa Rádió adásaival, műsoraival. Önöknek mi volt a meghatározó emlékük, élményük ezzel az adóval kapcsolatban? Vettek-e fel onnan zenéket? Idézve, tök rosszul szólt egyébként, na mindegy jó. Majd erről visszatérünk a hírek után. Bye. Jó reggelt, kedves hallgatóink! Jó reggelt, kedves hallgatóink! Ez itt a Klubrádió az Andró Budapest, az önök alázatos narrátorával. Banksna, de Miklóssal Salmarózsa, Hegyi Gábor helyettesíti Danit, akinek el kellett utaznia, de ő készítette ezt a kis bejátszást, amit így hallhattak a műsor elején. Köszönjük szépen Dánielnek. Néhány hallgatói SMS, ugye ma a Szabad Európa Rádióról beszélgetünk itt, a, beszéltünk már az elmúlt egy órában, és egy hallgató azt írja, a Tolcsvai Laci által megzenésített nemzeti is. a Szeren keresztül jött vissza 1963-ban Magyarországra, miután egy Várklub felvétel, Várklubbeli Kalósz felvétel kikerült, és március 15-én ott leadták, nem kis balhé volt, írja a kedves hallgató. Maros soha nem hallgattuk a Szabad Európát, de december 24-én apám keresgélte este a mennyből az angyalt, recseget nagyon azt hallgattuk. Robi, más bőrén, nem vagy te cseke, jó a műsor, írta a hallgató. A 0630 30 30, -30 ra és még néhány komment a Budapest régi képeken Facebook csoportból, én úgy emlékszem, a hazai zavaróadók szintén ezeken a hullámsávokon dolgoztak, a felvezető szövegben vannak a jószámok, 19 -25 egy másik kommentelő imádtam hallgatni, itt a Szabad Európa Rádió világírodó például bányászkató beszélgumával miért pont bányászkató nevét jegyezték meg az emberek, annyira érdekes, Még nyilván azért, hát bány, hogy lehet valaki bányász és hogy lehet kató. Úgyhogy szerintem ez azért lehetett. 1982-ben jó hangosan, hogy a szomszédok is hallják, mert tudtam, hogy nem szabad, de én azért is szolgálati lakásban laktunk, anyám diplomás óvónő volt egy ez S kukac kis rossz kis faluban, de imádtam Amerika hangját is a régi, régi elektroncsöves rádión hallgattam. A 70-es években már teljesen tisztán vehető volt, érthető legalábbis mifelénk a tínédzser partiban, mivel innét a vasfügyny ezen oldaláról erősen ellenjavallat volt ezen a néven, jelige mögül zenét lehetett kérni, majd 51 esztendő távlatából a sok remek és szellemes közül a kedvencem, az egyik szemem sír, a másik kripta. Jó, ezt nem hallottam még. Köszönöm szépen, kedves hallgató! 2406953, 24 Halló! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Igen, igen uram, nem, nem, ma... hogy, nem hogy ön lesz, Most hanem van? ön van. <gül> igen, mert én kikapcsoltam a rádiót, és én nem tudtam, hogy hol tart a dolog. Ön. Pécsi uh, Péter és üdvözöllek. Uh, akiről beszélni szeretnék uh, a Csekel László mellett nem nagyon lehetett hallani a nevét, ha jól emlékszem, szerdánként uh, uh, szorgatott zenéket uh -huh. erdei Péternek hívták. Ez ott természetesen a szokásos, megváltoztatott név volt, Aha. és egészen igényes, különleges zenéket mutatott Szentbent kell Ászlóval, aki a, a közizmést ki nemes egyszerűséggel. Őnála hallottam Mice Davis, akit már ismertem akkor, uh -huh. de a filmó rizponcertet forgatta, és fantasztikusnak találtam. A természetesen jól ismert súlyos hangtörülmények ellenére. Aztán Ahmad Jamal mutatta, aki már akkor tulajdonképpen egy régi a, a, a musikus volt a uh -huh. ez világában, de nem akarták nagyon elfogadni, mert a klasszikus zenéből jött. Őnála a hallottam a húgyeremti itt lemez, és így tulajdonképpen a John Lee húgyert kerítette elén akkor a Fleetwood megtől től az Ovelt, ami hát inkább slágerból, volt, de mégis egy nagyon érdekes darab. Én nála hallottam a D-Chase, Big Ten Gate, a Chase. Nála hallottam először Regislemét, ami nem igazán fogott meg. Aztán a Pluck egyébként, uh -huh. akik hát igazán kevés lenet de annál érdekesebbet. John Mayer, abból a szempontból ő beszélt arról, hogy a Mike Mimik is és John Mayer is tulajdonképpen egy ilyen erős tehetségkutató és felfuttató tevékenységet folytatnak, és, és a Grand Bond organization is, hmm. ami abszolút posztesztán volt, mert akkor már régen nem léteztek, is Málik kezdett Jack Bruce, Ginger Baker. Hát a, a későbbi Cream zenekar... Mikor Pontosan. Ők tőle kerültek a Mejelhez, és, és utána belőle csinálták a, a streamet. Aztán Ginger Baker Air Force, ami szintén nem sok lemeg volt, be, annál érdekesek. Mikor volt a értei műsora? Háromkor? Négykor? Szerbán talán inkább öt óra tájban. Aha. Mert én már otthon voltam, akkor tűniazista voltam, és úgy tudtam ők hallgatni. Ő nem hallotta a nevét? De biztos, hogy hallottam. És ha, ha... Ő, ő, ő aztán annyira érdekelt, hogy ő, és volt még egy ilyen ember, itt nem tartozik közlekedni ide, de a BBC Magyar Adássátnak a zenéjét csinálta hm. Bobby Gordon. Aha. És, és ez a két ember próbáltam kicsit kideríteni, hogy kicsit mind a kettőt megtaláltam, a, a jelen esetben Erdőképerű zábori széperként, szontonal Magyarországon, aha. meghalt már ő egyébként. Uh -huh. De akkor, ha jól értem, akkor nem csak popzenét, hanem, hanem egyfajta ilyen kulturális útmutatást is jelentett a, ő, ő, a, a Szabad Európa Rádió Zenei Műsora. Nem túl kemény avangárdot mutatott. Jó, hát Miles Davis azért az az. az. É, volt egy korszaka, amikor kifejezettem a vaddáj volt, pedig egészen. a vége felé, aztán eltűnt 10 évre körülbelül, utána visszajött. Voltak problémák, a igen. A én már, már repes zenéket is csinált, és aztán meghalt. Igen. igen, de hát, a, hát ugye ez a tutu korszaka már, amikor... Igen. a tutul, ő, ő, ő, ő, ő egész életében azt csinálta, hogyha valakire felhúzták a figyelmét, aki érdekes volt, akkor az, az összehozott egy együttes. Uh -huh. A jól emlékszem, a nagyon-nagyon fiatal, talán 15 éves volt a, a Tony Williams, amikor vagy nála kezdett, vagy az Art Blakey Jazz Messenger uh -huh. és, és egy pillanat alatt került a Miles Davis hez és az a Bizonyos nagy kvartett, az színtett, uh, az az, az az, az volt. akkor. Akkor erdei műsor nem, nem is kívánság fokta. műsor volt? Nem, nem, nem kívánság műsor volt, erdei Péter zsenét Mi volt a műsorának é, a neve? Délutáni randevú volt az is? Nem, nem, nem létsz a Nem a, a mindegy, nem érdekes. Sajnálom. Ja. Oké, okay. nagyon szépen, köszönöm, hogy elmesélted ezt. Nagy, nagy, ja, még egy apontát. Hallottam, hogy előbb Kisezít a kisezítáta glikorról és a Lenkó. Igen, igen, igen, igen, én folytattam saját magammal. Na, én, igen, annak idején én eh, szakmámból kifolyólag nagyon érdekelt, hogy mi az a Lenko clean, mert én se tudtam, hogy a vadajasznál. Voltak lemezeim, amiket annyira tönkre játszottam, annyira porosak is voltak, hogy óhatatlanul, muszáj volt valamit csinálni velük. És a, a Lenkokin az nagyon bevált, és egy kicsit talán csalódtam is, amikor rájöttem, hogy a szóval tulajdonképpen egy vizes etanol, ez a Meg lehetne inni, és Aha. a kártótál vizetlen, semmi más nem volt benne. Tükör a tisztító A szabadalmat át, átdöngészen, és ha igaz, amit a szabadalomban írtak. Tulajdonképpen nem lehet nagyon félrevezetni az embereket, mert uh, ugye ha valami olyasmire használják, ami illegális, vagyis amit vagy, vagy meg is átma, nem arra készült, Igen. akkor is felelősségre vonhatják a gyártót. Úgyhogy az egy 10-eset volt volt volt méghozzá, az az úgynevezett bakteritik 71%-os koncentráció. Igen, hát ez az, a, a... Baj, a baj, ami esetleg írja a lemezt, az uh -huh. az, hogyha a ráhullott szentség, ízadság, ez az amaz tartalmazott olyasmit, ami a, ö, ebben az alkohol ele ügyes alkoholban oldódott, akkor a szépen ö, szétkente a lemezen és akkor olyan egyenletmes viselcedés lett, ja. hát nagyon alaposan le kellett mosni az amikor, és akkor szépen működött. Nem Lenkuklin reklám, amit mondtad. Nem, nem, nem. 2019-et írunk, nem az. Viszont hallásra <laughs> Viszont 2407953, a 24 07 -30 -30 -30 ma nem a Vinilekről és nem a Bakeről, hanem a Szabad-Európa rádióról beszél az anno Budapest. Halló. Annó münchen. Ha é. Halló münchen, Divari <laughs> Tamás vagyok. Ügy! A művész évnél voltam, éppen akkor segédmunkás 75-76 pályán. Aha. ami a központ az ott volt a Gorki fasornak a viget felé eső végén. Gyorsan, nép, nyomjuk, gyorsan nyomjuk be egy féket. Mi az, hogy művelt Igen. nép? Hoppá! Na, a művelt nép az ma már nem létező fogalom, az a rezim olyan volt, amilyen, de ö, próbálkozott úgymond művelni a népet. te könyveket, ö, az ügynökei járták a vidéket, és ö, könyveket árusítottak a a falabuknépének tehát a vászon -re, bászonkötésbe... hát is rendelt, hogy fél pirosat kérek, Igen. fél méter kéket, de azért sokan sokan olvasták ezeket a könyveket. tehát ez, ez nem Vasalbert volt meg, meg nem Tormai Cecília, hanem Móri Zsigmond stb. stb. Gorti Martin eh csúpaen vászonba kötve igen, hát az, az csupán szörnyű figurának a könyvei, <gül> so, és a so, most. Igen, hát ma már nem annyira aktuálisabb, igen. vagy inkább nagyon is. Na, de a lényeg az, hogy miatt a pincében voltunk segédmunkások, hát a leggyengébb végzettség az életségi volt, uh -huh. a főnökünk volt egy nyolc általános végzett ember, de nem ez a lényeg, tehát mi a pincében egy hatalmas régi nagy, rázió körül üldögéltünk, amikor nem kellett éppen cipelni vagy a a naptárba menni. És hát természetesen Szabad Európa szólt teljes hangerővel mondanom se kell. <gül> És hát egyik nap egy könnyelmű osztályvezető bejött, berontott az ajtón, hogy hát fiúk, hogy gondolják? Hát az elsőn tudják jól, hát ott van az msb nek a titkársága, meg a, meg a központja meg fiatalok kezvér magyar-szovjet baráti társaság. Igen, igen, mondani akartam, hogy ez gyorsan ódjuk fel ezt az mszb mert... Na, hát, a pincébe folyt a rendszer lazítása, fönt pedig a soha meg nem bomló örök barátság, és a megmondhatatlan konzerven dolgoztak. Jó, de ha, ha most... bárjon, igen? tehát, hogyha van volna a rádiót, akkor nyilván ott is a Európa rádió szólt. Hát ez feltétlenül így van. Tehát valahogy lehet, hogy szöget is ütöttünk bele, hogy nehogy el lehessen tekerni mondjuk a kosútra vagy a petőfi na De lényeg az, hogy volt egy kollega, aki hát ilyen, hát hogy mondjam, ilyen idegi alapon hát elég indulatos volt, uh -huh. és ő ordítva kizavarta ezt az osztályvezetőt, a maga egyszerű mondja, hogy takarodj. Uh -huh. Úgyhogy hát az osztályvezető el is menekült semmi, következménye nem lett, De jó. hiszen ha minket kirúgnak, akkor az osztályvezetőknek meg kellett volna a szekvénk, meg az asztal cipelni, úgyhogy ö, ennyi ö, a történet. Viszont ha lehet, akkor idéznék egy cseke, hogy mi, minek is hieg, nem jelige. Ez így, így hangzott, hogy kedves fiú, kedves lányok, most pedig következzék Jimi Hendrix, ember experience a búsuló, vizilói jeligére, tűz a fire. És hát imádtam Jimmy-t, úgyhogy szerintem ezért ragadt meg az emlékezetemben. Hát persze mi is csekét hallgattunk főleg, és egyszer pici barátommal írtunk is egy levelet, a Let's Good Time, Bad Time számát kértük, uh -huh. és hát máigható ható sértettséget érzek, hogy az Cseke úr nem játszotta le. Azon gondolkodom. Egy szelment is, egy is tathatok, lehet, hogy az a levél nem érkezett meg hozzá, hanem landolt valamelyik hitvon ugye... íróak. Ugye, ugye tudja, hogy a néhány évvel ezelőtt elhúnyt a Lovas István is a, a Szabad Rádió munkatársa volt, és őre is folyt Igen. egy eljárás, mert hogy egy balatoni nyaralás során és most nem akarok belemenni a részletekbe, mert, mert nem is nem Pontosan Igen. egy rendőrségi ellenőrzés során megtaláltak nála egy levelet, amit a Szabad Európa Rádiónak írt. Oh. Gondolom, a, a kívánság műsorból szeretett volna valamit kérni, de azon gondolkodom, hogy a Magyar Posta vajon hogy működött, hogy a München Postfach 62 Igen. cseke e, e, címre feladott leveleket egyből a Hát valamennyit csak, mert, szóval nem tudom, hogy juthat. Mi persze, amilyen naivak voltunk mi, Fogtuk és szépen feladtuk a postán, <gül> ahogy illik, természetesen, de hát aztán, mint mondtam, hát nem, nem igazán lesz foganatja. Nem a bölcs előrelátás vezető vezetőneket most ezt elárulom. Igen? Hát igen, mert hát, hogy, ö... hogy aki igen, vigyázott, hát nem, az Bécsben igen. adatta fel a levelet. Aha. Most, most arra nem emlékszem egyébként, így van, ez, ez jogos, de ennyi akkor vagy nem volt, vagy nem, <gül> ne, egyszer nem is jutott ilyen eszünkbe, arra már nem emlékszem, lehet, hogy annyira konspiratívak voltunk, hogy nem a saját nevünket, címünket írtuk. <gül> Ahhoz azért gratulálok. Tehát, igen, hát félrevezettük a rendőrhatóságokat. Nem lettem volna a rendőrök de, helyében. Hát most, Így, most, most igen lettem volna. Igen. Úgyhogy nekem úgy rémlik, hogy, hogy egyszer, mintha egy, egy cikkemet az ötletből leadták volna 88-ban, tehát már végjátékban, ami egy ilyen elég csúnya rendőr adtak, rossz volt a házunkban lakó, nagyon-nagyon igazi, az az igazi hívő keresztény sofőr mm -hmm. tényleg rengeteget segített mindenkinek, és egyszer jött haza, és rendőrök megállították, zuhogott ott az eső, káposztás megjelen, és belekötöttek, és jól megverték, és én ezt megírtam az Aha. ötletbe, és utána mint mondták többen, hogy ezt hallották a de európa ha most ezért, vagy másért, aztán én a főutcán is megfordultam életembe először, és remélem utoljára. De, de akkor már nagyon udvarias volt az a mm. vagy a lezredes, vagy nem tudom milyen titkú, aki hát ott elbeszélgetett. Nagyon megbecsülték Na, hát... magát, hogy egy ales beszélt, és nem egy főtősérmester. Hát és még ki is jöhettem, bocsánat aznap, úgyhogy <gül> ez, ez már ja. tényleg a végjáték volt. Jó, nem viszont akarom mások elől rabolni. Oké, okay, viszont. Hello! 3, 3, a Szabad Európa Rádió szólít ma az Annó Budapestben. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Halló! Üdvözlöm, jó napot! Én egy másik, illetve a súlypont áthelyezés szeretnék, mert itt mindenki tudja nagyon jó, hogy annó hogy csinálták azt, hogy hallgathassák a Szabad Orópa Rádiót Igen. technikailag, de itt a tartalmáról nem annyira beszéltünk, hát a Csekkelászolról rendben van, de hát voltak itt nagyon súlyos olyan történelmi dolgok, amiket bemondtak, például 72-73, nem esküszöm meg rá, mikor volt, lehetett hallani a Szorzseni-nek a Gulák című könyvének a ismertetését heti folytatásban. Tényleg? Tényleg. Ez egy, ö, azt hiszem, kedves te volt, uh -huh. amikor ment a dolog, de ezt minden héten csinálták, és, és ezt egyfolytában és mást is leadtak, csak közben ugye eltett sok év. Ez nagyon fontos, és, mert mondjuk ugye a Gulák-sziget az mit tudom én, 800 oldalas könyv. Jó, de e, hát ez egy zanzásítva volt, szóval el, lényegre a lényegre. Az éven. Iván Genysovics egy napjával, ami mit én, 200 oldal, ami ráadásul még Magyarországon is megjelent, ha jól emlékszem. Jó, de 72-73-at hagyjuk a, a, a gulágat. A, és pedig a másik dolog pedig, <kül> uh -huh. hát volt szerencsém kint járni később a 80-as évekbe, és hát ott volt a, a, a Münchenbe a, a Szabad Európának még az a bizonyos irodája, igen. és hát ott lehetett olyan könyveket és ö, nyugaton megjelent írásokat vásárolni, ha valaki tudta, hogy hova kell menni, ami, amik itthon nem voltak elérhetők. Segítsen Aztán a nekem! olyan Bárján, dolog, ami lehet? Segítsen, segítsen nekem, hogy ez az angol parkban, de hát ahol a, a... Nem, nem, nem, nem, nem, Öff, Azt hiszem az Izártornál volt. Aha, mert... Az Izártornál volt. Uh -huh. Hát most, na, ugye nem tudom megmondani. Ja, nem, mondani, mert én nem. én nem jártam ott. a, a, a rádió, én jártam ott, a és rádiórál, ott és beszereznem uh -huh. egy-két olyan könyvet, ami, ami hát sok-sok évvel később tudott csak itthon megjelenni, uh -huh. illetve csak az jelent meg, amit kint kiadtak és hazahozták. Értem. Aztán volt még egy, egy másik, azt hiszem az 82-es volt, Valahogy úgy hozta a sorsom, hogy uh, arra jártunk megint csak délen, münchen délnyugatra, és a t mellett voltunk, és ott volt a Szabad Európának az adója. Uh -huh. És jó, hát ezt nem bentről néztük meg, hanem uh -huh. úgy kívülről. Hát miután az ember, hogy így mondjam, eltöltött 56 után, jó pár évet azzal, hogy hallgatta a rádiót, érdekes látvány volt az, hogy ez technikailag akkor és ott hogy, hogy működik. Többet sajnos a dologról nem tudok, mert annyira se időm, se lehetőségem nem volt, hogy ezt részesebben Értem. megnézem. Azon kívül pedig szeretném javasolni, ha ez lehet, hogy hát a ma még élő Szabad Európá sokat nem lehetne megkérdezni. Hát tudja, hát már nagyon kevesen vannak. Egyrészt, egyrészt kevesen vannak, és egyre kevesebben valóban most, ahogy így mondja, egyre kevesebben, tehát hát, én is ha a telefonokat végigpörgetem, akkor, akkor nagyon kevés élőszabadarópást találok. Kaszolászó még él róla lehet, tudni, meg időnként publikál az életet. És ezzel nem lehetne esetleg egy rövid interjút, igen, csak, egy hosszabbat. Igen, csak tudja, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy az anno Budapest meg az adigiómi kádárja, és úgy volt kitalálva, hogy így a hallgatókra volt bízva. Ja, hogy, hogy, hogy betelefonáljanak. Önnek igaza van, tehát nyilván Kassa Lászlóval érdemes lenne beszélni. De hát hát most... de egy olyan átfogó olyan ismertetést, amiről, amire ő sokkal jobban emlékszik, mint mondjuk én. Persze, persze, persze. Én, akkor én, akkor én rengeteget mondani, hogy Miért vették de. azt oda, miért, vették, miért hagyták ki, miről beszéltek még, amire én már sajnos nem emlékezem, uh -huh. de ő még emlékszik, mert leírta. Igen. Jó ötlet. Hát Köszönöm ő... szépen, Uram. Én köszönöm, hogy meghallgatom. Viszont hajlása. Azt írja egy kedves hallgató, egy e, komment. A néhai precíz honvéd nem szerette a nagybajszú törzsörmestereket. Karácsony tájékán, 1981-ben ezt újra beolvasta Ekecsúr, Cseh László, mint a legfrappánsabb jeligét az év során, én adtam fel Lendváról annó. Akkor Jugoszlávia, ma Szlovénia, ha hát előtt Magyarország volt, ez is ugye közel éltem, és ma is ahhoz, és onnan elismert minden levelem Münchenbe. Egyszer beszélhettem csak Ekecs Gézával, amikor 1996. augusztus 20-án. A komjátival csináltak egy közös betelefonálós vasárnapi koktélt a Budapesten, MR Petőfi. Elmondtam telefonfülkéből élő adásba, hogy én valék annak a jeligének és a levélnek az elkövetője. Az azt követő augusztus 23-ai munkanapon már fel is adtak egy fenyegető levelet lentiből, az én címemre gúnyos szövegek gépelve. Tudták, hogy én vagyok, pedig nem mondtam be a fülkéből beszélve sem. Az elhárítástól valaki azt állította, ő az én árnyékom, és maradt továbbra is. Nos, ennyit a rendszerváltásról, írt egy kedves hallgató kommentben. Halló! Jó napot kívánok! Jó napot, napot kívánok! Balázs József vagyok! Üdvözlöm József! Új százszor telefonálok. Hallgatom. És é, én a gyerekkoromban hallgattam a Szabad Európa rádiót, olyan 82 környékén, és ott volt először, ahol hallottam, hogy 1956 hat egyáltalán megtörtént itt Magyarországon, is és akkor ez egy forradalmati is újtunk a szovjet hadsereg ellen. És e, e, azt addig nem is tudtam, tehát addig se felnyőttekről, még történelmórán sem hallottam, így hallottam először, hogy ez megtörtént. Uh -huh. És mit gondolt róla? Hát nagyon furcsa. Azt, azt, hogy egy találtam. hazug országban él? Igen, tehát, egy, tehát a... Egy olyan eseményt tudtam meg, amiről előtte semmit nem hallottam, és akkor, hogy milyen hősiesen küzdöttek a fiatalok az egy szovjet hadsereg és a technika ellen, puszta mentek, tehát ez egyszerűen még felfoghatatlan volt fiatalként. Igen, igen, ezzel igen. Ezzel igen, ezzel igen. Uh -huh. És a, a, a Kádár rendszer, tehát a, gyakorlatilag mindenki élt, és, és úgy érezte, hogy hogy tehát ebből nem érzett semmit, ebből az elnyomásból gyerekként. Hát persze, Én hogy ilyen nem. politikai elnyomás van. Igen. Arra... És a... akkor hallottam először a három kébetűről, uh -huh. a két támogat... a a a a támogatott. hogy ö, ö, az irodalom a, egyáltalán az embereket, hogy e szerint ö, ö, kategorizálták ebbe a három kategóriába. Igen. És itt és volt először, hogy egy osztályfőnöki órán, hogy uh, az osztályfőnök felvetette, hogy a munkások hogyan élnek nyugaton. Milyen elnyomásban vannak, és az, és az életcímvonat. És akkor én megfogalmaztam az ellenvéleményt, hogy én más hallottam erről. Uh -huh. És kérdezte, hogy hol hallottam. Mondtam, hogy Szabad Európa rágyóban. Dúr egy Én azt ezt kimondtam, és, és látott a tanárnőn, hogy meglepődik, és utána inkább úgy elterelte a dolgot. Uh -huh. Szóval többet nem kérdezett erről, nagyon nem is folyt erről továbbiakban beszélgetés osztályfőnöké órán, tehát, És még itt és máshol kezdett el nekélni. Ja. Értem köszönöm szépen Uram, hogy elmésni. Mond annyit, hogy nincs egy ilyen DF orosz típusú asztali rádión hallgattuk, és azt emlékszem, hogy nagyon tetszett a szignál, hogy bejelentkeztek ez az, az amerikai nem tudom, milyen dal volt. Igen, egy a Happy híru, igen. igen. És, és hogy állandóan hullámszávokat kellett váltani, mert borzalmasan zavart. Elcsúszott, igen. A, igen. A antennát próbáltuk fogni, megintodét tekerni, és akkor ebből állt el, de, de olyan érdekességeket tudtunk meg, és a híreket, amit, amit azelőtt soha nem hallott. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ennyit, ennyit szerettem volna mondani. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, mitem a Néhány hallgatói SMS, a faterkám katonatiszt volt vasárnaponként a lehelútról rákoscsabban nagyszülők, rántott csirke, tejfrösfok, más uvisaláta, utána Szabad Európa rádió. A faterkám meg a nagy pajól összeveztek, mert a nagy fater vonalas komcsi volt a másik héten ugyanez. Elismerés a hozzáértéshez írja egy kedves hallgató, a Szokolrádió belső antennájára hajszálvékony vékony két kis hurkat tett rá, és már is hosszú hullám helyett rövid hullám jött be. Ez csoda. Köszönjük szépen. A lökhajtásos lótetűk lelegelték a műanyag káposztasalátákat jeligére kér valamit egy hallgató, illetve egy hallgató megemlékezik arról, hogy a Sose Hallunk Meg című filmben Benedek Miklós felejthetetlen alakítást nyújtott könyvügynökként a művelt népnél. Ugye arról beszéltünk, hogy mi is volt ez, de a műsor az a Szabad Európa Rádióról szól. Halló, jó napot kívánok! Halló! Kész um, Jó napot kívánok! Helle Mária vagyok. Én egy... Uh... 50-es évek billi családi történet, aprócska történet. 50 és 53 közötti időről van szó, a legsötétebb és a legnehezebb idők, uh -huh. és uh, nem mindenkinek volt rádiója, a szomszéd Latibácsi minden este lejött hozzánk, és az apámmal együtt körbeülték az öreg telefunken, rádiót és együtt hallgatták a valamit. Szóval én akkor Nem volt választás uh -huh. abban, hogy lehet a Szabad Európát, vagy Amerika hangját, vagy a BBC-t is akár, uh -huh. de minden este ez volt az esti program. Uh -huh. És a két fiatal lány nővére, nagyon szerettek a házi bulikat, mulatságokat tartani, sok baráttal, udvarlóval, stb. És volt egy farsangépp mulatság, amire az egyik nővérem nagyméretű plakátokat festett a hozzátartozók, barátokról e, valami vicces plakátokat. És az egyik plakát az volt, hogy apám és az barátja, lacbács, előre görnyedve hajolva a, a rádió fölé hallgatnak valamit, és az van fölé, vagy Frédikén már csak három hónap. És az mi? Halló! Itt az hogy ez mi az üzenet? Az, hogy olyan e, e, tehát a, a, a szabad Európa, vagy, vagy a, a, az Amerika, ami a teljesen uh -huh. olyan jelentőségük volt, az ő üzeneteik olyan bizalom és, és reménykeltőek voltak, Értem. hogy, hogy erre, hát aki nagyon reménykedni akart, az elhitte 50-ben, vagy 51-ben, hogy, hogy ez olyan gyorsan változik, hogy már csak három, három hónap. hónapot uh -huh. kell kibírni. És ezért érdemes volt minden este leülni és újra feltankolni a, a, a remény lehetőségét. Aztán ez később persze eh, hát lecsillapodott, mert hát három hónapból elég sok év. Igen, lett. igen, igen. lehet De... még belőle, ha 1950-től számolom, legalább majd eh, 50-60-70-80. Hát jó, majd inkább 56-ig, mert azért az egy nagy eh, választó eh, idő volt. Uh -huh. eh, de addig is nagyon sok, szóval addig is nagyon sok, és ezt mi kellett bírni. Tehát nagyon sok ember érezte, hallgatva ezeket az adókat úgy, hogy, hogy hát tényleg, hát tényleg most már, csak, most már csak egy rövid időt kell kibírni, és akkor a dolog megváltozik. Igen. Ezt is kibírjuk, vagy guggolban. Igen. Igen, így van. Szóval ez volt a jelszó, hogy Frédik én már csak három hónap. Köszönöm szépen, megjegyzem. Jó lesz valahová. Jó lesz, igen. Viszlátok. Később, viszont hallásra. 24 07 95 3, 95 3. Halló, napot kívánok. Halló, tessék beszélni. Jó napot kívánok, Betye László vagyok, és azt szeretném elmondani, hogy a 60-as 60 évek derekán a BM határőrség vendégszeretetét élveztem az alaegerszegi határőrkerületnél, ugye ja, abban az időben, aki élt, az tudja, hogy milyen volt akkor a hangulat. 8-10 évvel 56 után jöttek mindig a dumák, hogy a nyugati imperialisták, stb. Egy alkalommal, amikor az volt a szokás, hogy mozi járt járta végig az összes őrsöt, Igen. hozta a filmeket, és amikor levetítette, akkor elment, cserélt, aztán jött vissza, és valakinek, hát ez nyári szép idő, valakinek eszébe jutott, hogy gyerekek, mi lenne akkor, hogyha a Szabad Európa Rádiót rákapcsolnánk a hangsoróra, a nagy filmvetítőgépnek a hangsorójára, hát és azt szépen tennénk az udvara, úgyis ott volt külső, kö... Lett, mi, tudom én, hát aki volt katona tudja, hogy mindig kell a katonát mozgatni. Igen, igen, igen. És hát nem az történt, kazan. hogy ott szólt a Teenager Party, és egyszer megjelent az egyik elhárító tiszt, azok általában úgy jártak keltek, hogy civil ruha volt rajtuk, igen, a motorkerékpárral igen, igen. jöttek, és hát senki nem foglalkozott különösebben vele. Még, meg is jegyezte, hogy no, milyen jó zenét hallgatunk mi ott én az udvaron, és ahogy vége volt az ereszámnak, számnak, ugye megszólaltam, megszólalt hogy itt a Szabad Európa Rádió, Tinédzser Party, stb. Cseke László. Hát ebből akkor a cirkusz lett, hogy Há, a Manuskám felkapott egy dákot a milliárdasztalról, és úgy, ahogy volt, szétverte vele a rádiót, szétverte vele a hangszórót, és rögtön elkezdték keresni, hogy ki volt az, aki ez az ötlete támadt, hogy hát ilyen propaganda rádiót, hallgasson, stb. stb. Hát nagyon. Végül is bátor az lett, hogy nem találták volt. meg, hogy ki volt uh -huh. az illető, hogy őszinte legyek. Én nem is tudom, a mai napig is hát olyan régen volt, de szerintem akkor se tudtuk, meg hát azért hallgatott ott az mindenki, nem akartuk egymást beköpni. Végül is az lett, hogy hoztak rádiót, az újat, a másik a uh -huh. szétvert helyett. De azon minden őrsőn, és nem csak a milyenker, a minden őrsőn mentek, és a, ahol ez a három tehát URH-t az összes rádiót tönkretették úgy, hogy csak a de hazai műsort lehetett Aha. hallgatni. Értem. Nagyon nagy hát bátorság ennyi hozzá. az, amit én el akartam mondani, mert hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, és volt és ennek következménye, hogy állandó jelleggel ellenőrizve voltunk, hogy nem hozott ebbe valaki egy táskarádiót, na akkor már lehetett táskarádiót uh -huh. vásárolni, meg ugye, hogy nehogy megtudja az ellenség, hogy ott egy határőrös van fényképezőgépet, szóval ennek volt következménye, úgyhogy... Hát, hát biztos, biztos, tudtam, biztos, volna biztos, hogyha elkezdenénk az iratok közt kutakodni a, a 3 x 4 a katonai elhárítás iratai között, biztos, hogy Elképp van ennek pillanat, nyoma. Hogyha lehetne egy kicsit hangosabban, mert abszolút nem van. Ja, hallottam. értem. Akkor hangosabban mondom, szerintem biztos van ennek nyoma, ennek az akciónak valahol a katonai elhárítás dokumentumai között. Tehát az, hogy valaki Szabad Európa Rádiót kiküld az alakuló térre, Tíz évvel a forradalom után abból biztos, hogy hatalmas nagy botrány volt, és nem lennék az elhárító tiszt helyében sem, mert szerintem ő is szorult ezért, meg még néhányan biztosan a szűnek hát, szélére voltak állítva. Az örsparancsnok az fizetett rá a legjobban, mert hát, hogy ő nem tudott arról, hogy hát ott az emberek szabad Európát hallgatnak. Igen. És hát aztán ennek az lett a következménye, hogy kiszámíthatatlan időpontokban délelőtt, délután, éjszaka, raziáztak, hogy gyö, gyö, Mi mindenkinek szó? átnézték a holmiát. Ez tartott egy olyan hónapig, aztán utána lecsendesedett, de mondom, ennek az lett a következménye, hogy mindenki gyanús lett. Az. Köszönöm szépen, Uram! Én is köszönöm! Viszont Halló, jó napot kívánok! Sz Szerusz, Miklós, itt Horván Péter! Szerusz, Péter, nagyon üdvözöllek! Kérlek szépen, először szeretnélek ki a vita, mert nem München 62, hanem München 86 postra. Postfa! 82, 86, köszönöm szépen! Ez, ez résztelkedés. Én is az Ekecs Gézára, illetve a Cseke Lász Ekecs szeretnék valamit mondani. Én ezeken a 88-ban ismerkedtem meg vele Münchenben, amikor kivittem a... Illés Nagyos barátnak a kicsit keserű tím, nagy lemezét, amit aztán le is játszott több, több alkalommal a, a délutáni műsorában, És minket a felesége, el voltam ki, elvitt minket vacsorázni ilyen, ilyen argentin észrelemben, nagyon jó barátságba kerültünk. Inkább nevezük haverszágnak, hát a barátság, az ez egy durva szó, de nagyon jó haverok lettünk. És amikor először 90-ben Magyarországon volt, én elvittem a magyar filmszermére, küldtem is egy fényképet nektek erre a 30-es számra, lehet, hogy a hölgyek meg tudják nézni egy üzenetbe, ott, ott állunk a 90-es filmszermének a, a, a, a helyszínén a budapesti Kongresszusi Központban. Utána a 91-es, 92-es is itt volt, ugyanakkor ö, ö, engem be, beprotézsált annak idején, hogy nem, szóval csak, nem csak gyerekfotót csináltam, és a hanem egyébmást is, Igen. és a, amikor ők Magyarországra jöttek, Antal József volt egy nagy tárgyalásuk a parlamentben, ott én fényképeztem, a Hiltonban volt egy fogadásuk, és említetted a Ribánszkit, Igen. A, a, a Ribánszki József meg a Ribánszki Lászlóval forról Tamás készítette egy interjút, és én fotóztam őket együtt. és meg lesz az a fotó, akkor azt is átküldöm majd Jó. nektek, valahol el, el, előkéne keresni. Hát én, mert az őskomcsi volt az egyik, a másik. szabad-európás. Az egyik vezetője, ott így van, pontosan az egy halál, az egy a két egy internetesen lefotottam, mert ugye a Balcin csináltak akkor egy stúdiót, ami egy, időn belül megszűnt a rádió, akkor ők is megszűntek, otthon a Nagymező utcával szemben volt. És hogy annyit szeretnék mondani egy szomorú a végén, hogy, hogy a 91-es filmszemén éppen jöttünk a, a Gézával le az egyik vetítésről, és akkor mondta be a rádió, hogy Meghatkassó György, 91. február 12-én, akkor is, amikor Magyarországon is épp egy színszemről jöttünk ketten. Úgyhogy nekem nagyon jó emlékeim vannak róla, úgy, hogy ha megtaláltuk a fényképet, nézzétek meg, majd a, a forró Tamásos meg meg megpróbálom a még egyszer, majd jövő héten, hogyha meg lesz jó. Oké, okay, Péter, köszönöm Sok szépen, lakint. majd kirakjuk az Anno Budapestre. Szia. Szia. Szia. Néhány hallgatói SMS, azt hiszem, hogy a Gulák Szigetcsoportra reagál a hallgató, mire a kihozták, Hruscsov megbukott és bezúzták. Legközelebb legálisan 89-ben jelent meg itthon. Igen, azt hiszem, hogy szolzsényic cínről beszélünk. Javaslom, hogy császár Lászlóval készítsenek a szerel kapcsolatban egy interjút, ő volt a szertudósítója, Amszterdamban és a Budapesti irodában is dolgozott a rendszerváltás után. Valószínűleg sok érdekes dolgot tudna mesélni Orosz Éva, sőt, azt is el lehet mondani, hogy a Balsir Ninszki utcai lakásában a, a csaszinak amikor megpattant Amsterdamba, utána Dembski Gábor lakott egy ideig, és aztán amikor a Dembski nem volt otthon, akkor én laktam ott, de valóban Császár László érdekes lehet. Aztán egy hallgató azt írja, hogy az a tv egy napja oroszul 62-ben, ja igen, az Iván Geniszavics egy napja oroszul 62-ben jelent meg, csak összefolytak a az események, és aztán magyarul 63-ban, tehát ez úgy függ össze, ez a két SMS Miklós nem lehetne egy leceperint leadni egy emlékére, hát az a baj, hogy, hogy, hogy hát nem tudom, majd, majd nézek Rózsa egyik Gáborra, és aztán egy nagyon fontos információ, nem Benedek Miklós volt a könyvügynök, a művelt népes könyvügynök, írja egy hallgató, hanem Jordán Tamás a Sose Halunk Meg című filmben Engem is megcsalt az emlékezetem. Halló. Halló. Halló. Halló. Ez izé. Hallom, Kovács, Kovács Ákos vagy. Van egy ilyen számod. Hello. Halló. Jó napot kívánok. Tessék beszélni. Kész csók, halló. Én, én vagyok a vonal. Ön, ön, ön, ön, ön. Üdvözlöm. Én egy 1968-as eseményre emlékszem, augusztus 20-án, amikor a összefogással megtámadtuk vagy lerohantuk Csehszlovákiát, megbiztosítottuk egységet. Szorom uh -huh. és a az NDK-ban dolgoztak, és onnan jöttek volna haza az esküvőjükről, pont ezen az ominózus estén. Kint voltunk a repülőtéren, vártunk a gyerekekkel, várt uh -huh. a fiatalokra, és hát a repülőtéren nem érkezett meg. Mindenféle falsi információkat adtak ott a feljegyen, hogy el se indult a repülő, valami visszakiba miatt visszafordult, leszállta, nem tudom hol, tehát össze-vissza beszéltek mindent, és ott találkoztunk egy fiatal társasággal, akik valahova utaztak volna, és a férjem oda ment hozzá, és látta, hogy van náluk rádió, uh -huh. meggyőződésünk volt, hogy ez a gép lezuhan, csak eltitkolják előlünk, és odament a sráchoz, a férjem is... Mondta, hogy hagyj kapcsolja be a rádiót, hogy meghallgatnál, és a szabad Európát. Aha. És ott már teritorokból mondta a szabad Európa, hogy az oroszoknak meg a magyarok. A valsói csapatai? Valsói szerződés csapatai megszállták csehszlovákia és hát ugye arról nem tudtunk, hogy ez a repülőgép ezzelnek áldozatául vált, vagy akármi, uh -huh. vagy egyáltalán mi történt elő, de ezt hallottuk. Másnap, hát ugye nem érkeztek meg, hát nagy izgalomban a család, ezek meg, mint ez, egy hétköznapi napra esett, tehát az augusztus 20-a, és szombaton lett volna az esküvőjük. Mm -hmm. Hát nagyon izgalom volt, és akkor másnap reggel a férjem késve érkezett be a munkahelyére, hat óra helyett valami fél nyolc körül, és hát, hát magyarázkodott, hogy hát miért késett. el, hát ugye alig tudtunk hazajönni a repülőtéről, és mondta, hogy az oroszok megszállták a, a meg, hát mi is, megszállták csehszlovákiát. Yeah. Jaj, hát hülyeségeket beszélsz, mondta ott a főnök, meg minden, azt nyilvát kapcsoljuk be a rádiót. Hát a Kossuth Rádió természetesen nem mondott semmit, de azt mondja, akkor most keressük meg a Szabad-Európát, és a Szabad-Európa már ott mondta persze, és akkor azt hiszem talán 9 óra körül már a Kossuth Rádió is valamit hivatkozott. Hát igen, volt egy 5 egy mondatos hír, hogy a Varsói szerzés csapatai, a Csehszlovák kormány kérésére segítséget nyújtanak a, a, a változások. Igen, is, akkor, hát mondjuk három napig nem tudtunk róla, róluk uh -huh. semmit, igen. hogy hol vannak. Ugye az az mindenféle ismerességét fölhajtva, hát aztán mégis meg tudtuk, hogy Ezeket pozonyban, uh -huh. meg hát utána is tájékoztattak a srácok pozonyban, még egy, ha nem is tudom, hogy voltam -e még akkor, mindegy. Már a határnál Duna fölött voltak, és nem engedték átvetőni a repülőt, és Pozsonyban ilyen ízétlen, ilyen nagy harci gépek lenyomták a földre ezt az utasszállítot, és akkor ott voltak elszállásolva egy jó pár napig. De ami a lényeg, hogy amikor ugye mi ezt a fiatalok rádióját hallgattuk, hát ugye ott azért volt egy pár ilyen beépített ember, na ezt a fiatal srácot, ezt mindjárt kiemelték a öreinkből, elvitték valami beszélgetésre, és akkor amikor visszajött, akkor annyit mondott, hogy Hát elvették a rádióját, és hogy nem beszélhet semmit. Tehát tőlem mi már nem kaphatunk információt, Értem. mert hogy megfenyítették egy kicsit, hogy hát nem hallgathatja a Szabad-Európát, és nem adhatja át az információit, amit tudunk. Úgyhogy ez volt az érdekessége az én Évetemben a Szabad Európában. Egyébként én is hallgattam, azt hiszem Konrad Györgynek volt egy könyve, de nem tudom pontosan a címét, mintha akkor úgy lett volna, hogy a Cinkos. Igen, igen, igen, volt ilyen Konrad És azt is uh, így felolvasták. Uh, uh -huh. Folytatások alatt. Fel belőle, de én ezt aztán ezt a könyvet, de nem találtam, most vagy más címmel jelent meg, vagy. Hát. Vagy én nem figyelmetlen, ezt nem tudom. Nem tudom. Ez, ez én, mintha emlékeznék cinkosra, de... Ez hangosabban beszélne, jobb lenne. Mintha emlékeznék a cinkosra, de, de most nem akarok hülyeséget beszélni, de majd utána nézek, és mindjárt megmondom, jó? Jó. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kész viszont, hallásra. viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, István vagyok. Üdvözlem István. Én a hatvanas évektől Magnod elnök sok műsort fölvettem a Szabad Európa Rádió volt, többek között a délutáni Lande volt, színpadot hasonló. De egyik legemlékezetesebb felvételen volt, amikor az első utaszállást képbepítette a Szabad Európa Rádió. Tényleg? Élőben. De jó. És az érdekes az volt, hogy aztán, hogy magyar idő szerint este 8-ra ígérték, hogy akkor lesz a. a, a akkor létna a. Armstrong akkor lép ki a holdra, és száll ki az űrkomból, de különböző technikai okok miatt az végén ez halaszolott, és csak a reggeli órákban történt meg a, igazából a holdaszállás és úgy kellett a magnó mellett ágna kapcsolni, mert például ők is tartottak szinenteket, óránként, uh -huh. de így egy egész hosszú magnó felvételt készítettem. De és érdekes. És a mai napig megvan. A most, akkor most volt a 30 éves vagy 40 évfordulója volt a szállásnak. Igen, akkor igen, igen, igen. igen. Ez egy szalagos magnó volt? Ez még szalagos, igen. Egy ja, akkor még nem volt kazettás persze. 8-as magnetokorra rögzített. És megőrizte ezeket a szalagokat? Még megvannak, igen, ezek a szalagok. Fantasztikus. Volt, amit átjátszottam később kazettásra, aztán a kavettáról már átletett játszani MP3-asra is. Fantasztikus archívuma lehet önnek. Hát igen, van egy csomó, csak az ember már ide-oda rakosgatja. Igen, <gül> kidobja a be, az lesz a vége, sajnos. Mind mind mindennek ez a vége, sajnos. Köszönöm szépen, uram. Jó, hát én is köszönöm, hogy elmondhattam. Viszonthallásra jó, érdekes a műsor. Megtisztelt, köszönöm szépen. Konrágy György cinkos című regénye 1975 és 78-ban íródott Magyarországon hivatalosan eh, először megjelent regényének színhelye egy úgy intézet témája, egy paradigmatikus ember a emberi sors vetületében a magyar történelem utóbbi öt évtizedének eddig homályában tartott eh, eh, és akkor most vég van a, a bemutató részletnek, de valóban tehát Konrágy György a Mehetett a szabad Európán, ezt az előző hallgatónak mondom. Halló! Üdvözlöm önt is a hallgatókat, és Szögecíbor vagyok. Jó napot kívánok! Elég érdekes történet, ez még az olyan 75-76-ból való, uh -huh. hogy uh, itt ugye sok afgán diánt tanult annak, annak idején, elég rossz hírük volt. Miért? Is? És aztán hát mindenféle dologba belekeveredtek, tehát elég nem uh, a magyar mentalitáshoz alkalmazkodtak. Értem, értem. És, képkocsikat törtek föl, és lebuktak. És erről megjelent az MTI-nek valami közleménye, vagy valami lényeg az, hogy ugye ez elkerült a Magyar Rádió déli krónikának a szerkesztője ez berakta. Uh -huh. A, a felelős szerkesztő amik elolvasta, mondta, hogy, hogy ez így túl erős, eh, fogalmazz át, és akkor úgy mehet. Uh -huh. Akkor átfogalmazta, ugye végigjárta azt a rangsort, ahogy végigolvasták. A lényeg az, hogy megkezdődött a déli krónika Magyarországon, és elkezdődött a Szabad Európában is a déli hírek, uh -huh. és a Szabad Európában hamarabb adták le szó szerint azt a szöveget, amit átszerkesztettek. Tehát az MTI hírhez már semmi köze nem volt és Nagy balhé volt belőle, Agárdi Tamás akkor ott dolgozott, uh -huh. és Nagy Balhév volt belőle, de olyan személy is tudott róla, aki, akit nem akartak piszkálni. Azt meg nem lehetett, hogy nyolc hogy ember tud róla, hetet felelősségre vonnak, vagy kivizsgálnak, a nyolcadikat meghagyják. De fura. de hogy kerültett ki a szabad Európához? Hát ezt nem tudja senki, nem vizsgálták ki, ugye, mert, mert e, tulajdonképpen el lett simítva az ügy. Uh -huh. Tehát először elindult egy balhé, hogy, hogy hát valószínű, hogy valaki telefonon, ugye hát akkor vagy nem tudom, hát fax, vagy nem fax az nem volt, hanem hát géptávíró lehetett igen, esetleg igen, igen, még, igen, igen, igen. amin kiküldték. De nem, hát annak nyoma lett volna, tehát azért az a az lebukás. Igen, hát valószínű, hogy telefonon, valaki telefonon, de hogy, hogy, mint aztán, eh, hát eh, nem tudom, hogy akkor volt-e olyan technika, hogy meg lehetett állapítani, hogy, hogy eh, a, mondjuk a magyar rádió melyik készülékéről Bármit. itt ahhoz ki juthatott hozzá, hát valószínű, hogy nem. Mert, mert aztán eh, nem lett a vizsgálat nem, nem, folytatva. Hát Minden esetre volt. érdekes uh -huh. volt, hogy, hogy, a, hogy egy nagyon felelős helyen lévő emberek közül valaki ezt a hírt eljuttatta. <gül> Köszönöm szépen! Érdekes történet volt valóban. Szép napot kívánok, minden jó. hallásra. Egy kedves hallgató Gábor Eszter írta, hogy a Rockmúzeumban Múzeumban van a Szabad Európa Rádió egykori stúdió berendezése. Halló, jó napot kívánok! Hát a Fekete Mihály vagyok, és én szeretnék megemlékezni a többi hasonló ilyen rádióról, mint például ugye volt a Vatikáni Rádió, volt a Deutsche Vele, a BBC, az Amerika hangja, Igen? és volt az Albán rádió magyar nyelvű adása, és nem tudom, ki hallotta azt. Igen. Egyetlen egy ember az Albániába magyarul, és ő csinálta ezt az adást, és akkor én mindig azon gondolkodtam, hogy ki tudja ellenőrizni, hogy ő mit mond. <gül> Rémes, szóval nagyon nehéz helyzetben Aha. volt, ugye, mert, mert nem lehetett, tehát hogy a kínai propagandát sugároztat, tehát Igen. nem a szovjet barát sem, Amerika barát sem, Kító barát sem, sem magyar barát sem. Rémes nehéz helyzetbe került néha, amikor olyan hírek jöttek, amelyek... Valahogy el kellett a na mindegy, szóval még a Palai Péterről szeretnék megemlékezni, aki a BBC-ben a jazz és blues műsorokat csinálta, és hál' Istennek itt van közöttünk, és nagyon sokat hallom őt, és nagyon sokat tesz azért, hogy a magyar jazz élet éljen és hát ezt fontosnak tartotta elmondani. Fontosnak tartotta, hát, fontosnak tartotta, tartotta annak ellenére, hogy másról szólt a műsor, de mindegy, nem érdekes, időnként azért ekkor a kitérőt megengedünk, csak hát ugye ma igazából a Szabad Európa Rádióról szerettem volna Ó, de hát beszélgetni. Ezek a rádiók is voltak, és azért színes volt az az éterben kaparázás, nem csak a Szabad Európa volt, az volt, persze mindenki azon, mert az 24 órába szólt, a többiek, meg csak egy-két órát. Köszönöm szépen, Uram! Hát, azok is voltak. Oké, okay, rendben, Ezeket meggyőzött. Meg. Viszont hallásra. Köszönöm, minden jót. Haló, jó napot kívánok. Rákosi Ferenc vagyok, jó napot kívánok. Üdvözlöm, Panksnaded Miklós vagyok. Uh, tulajdonképpen az előző, az annyit még hozzászólnék az előző úr Igen? Uh, uh, magyar nyelvű adásaihoz. Nekem a szüleim 56-ba elmentek, és ezért én 56 tól kezdve a kanadai rádió magyar adását hallgattam, uh -huh. leveleztem is velük. Valamint hallgattam a BBC magyar adását, de sajnos már a magyar adás Kanadában nincs meg. De hát az én történetem az más. Én hallgattam a Szabad Európát is, nem igazán Cseke Lászlót meg ilyesmit, de volt egy műsor, amiben, ha jól emlékszem, egy Vári Éva nevezetű hölgy beszélt, leveleket küldött Rómából. Uh -huh. Jól emlékszem? Nem emlékszem rá, nem fogom tudni sem megerősíteni, so, sem A Lényeg sajnos. az, hogy, hogy fantasztikus hangja volt, Aha. én fiatalon beleszerettem a hangjába. <gül> e, utána semmi mással nem foglalkoztam, csak kerestem olyan nőt, akinek hasonló hangja van. És talált? A, ha, találtam a 60-as évek előtt, a 63 környékén egyetemi szünetben, a Magyar Rádiónál voltam technikus, uh -huh. És ott megismertem egy újságírót, aki a feleségem volt, utána 10 valahány évig, amíg meg nem halt, sajnos meghalt. Mm -hmm. uh, utána tovább kerestem ilyen hangú nőket, de akkor már az volt a baj, hogy uh, már az is elég volt, ha valaki nő újságíró, és csak egy kicsit hasonlít a hangja. <gül> Ezért aztán uh, orján a Fállácsit kezdtem el követni, olvastam minden mm -hmm. könyvét, míg meg nem halt. Utána beleszerettem Amampurra, persze csak így beszéről, de amikor Bagdadba kapkodta a fejét a rakéták miatt, akkor belőle is kiszerettem. Hát most már öreg vagyok, próbálok az emlékeimnek élni. Hagy most kénytelen leszek félbeszakítani önt, mert... A vége. Vége a műsornak. Igen. De nagyon kedves, hogy hívott. Viszont hallásra. <gül> Minden jó. És akkor jöjjön a köszönetnyilvánítás. Rózsa Egyi Gábornak, Kovacsics Zsuzsának, Kardos Józsinak, Huánnak, nem tudom, hogy hazérte már Berlinből, és a szerkesztőnek Árva Brigitának. Sok hallgató kimaradt, kénytelen leszek megint elgondolkozni, de hát nem tudom, hogy mit gondolnak önök hallgatók, hogy megér két műsort a Szabad Európa Rádió, hát úgy tűnik, hát önök megtelefonálnak, na mindegy. További kellemes rádiózást jön búta Gábor Uh, Phanx Miklós voltam, B-hallás.